volt egy koncert a Ferihegy 1-es terminálon, és ez aztán arról győzötte meg engem, hogy ma csak komoly zenét, vagy legalábbis olyan komoly zenének mondható zenéket hozzak, amiben a Magyar Rádióban nem illet telefonálni. Hát majd eldöntik a mai nap folyamán, hogy tesznek-e kivételt velem és az zenei kínálattal, hogy mégis betelefonálnak. Én örülnék neki. Ma a 2019. április 15 -e hétfő van, négy percre múlott 7 óra, ami a téli gumikat illetínos, ahol én ébredtem, ott 5 fok volt reggel negyed hét környékén, 5 fokban az ember még téli gumival közlekedik, ennek valószínűleg meg lesz a triplája, talán a négyszerese is, süt a nap tavasz van. Ez a Kejfely Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora április 15-én. Mondjuk azt, hogy jelentés az árbóckosárból, de ehhez mindenféleképpen kell majd. Az önök aktív tevékenysége 061 és 06 egy orvosi vizsgálat, vagy kettő, illetőleg a husvéti ünnepek úgy hozzák, hogy ez egy rövid hét lesz, hétfőn kedden és szerdán lesz élő lebonyolításuk egy azt aztán legközelebb a jövő héten kedden. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ennek megfelelően telefonáljanak, vagy ne telefonáljanak, iszik vagy vezet. I've been away from you a long time I never thought I'd miss you so Somehow I feel your love was real Near you, I long-to-be The birds are singing, it is long time The banjo's strumming soft and low I know that you yearn for me too You're calling me Swanny How I love you How I love you My dear old Swanny I'd give the world To be Among the folks In a g i, -I even know my man is Waiting for me Praying for me Down by the Swanny The folks up north Will No When I go to that Swanee shore, Swanee, Swanee, I am coming back to Swanee, Mammy, Mammy, I love the old. Ma tehet egész nap 2019. április 15-e hétfő lesz, de soha többet nem lesz 7 óra 7 perc, amely ebben a pillanatban múlt. Ez a Kejfej Jáncsi, minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és fialajános műsora. Komoly zene ide, komoly zene oda, ha gondolják telefonáljanak 061 489 0999 és 06:36 figyelek 7 a Was -9 0 hat 4890 999 és 0 hat 3677 zene van dögivel. A Bartók rádióban biztos nem így fogalmaztak volna. 4180 061 489 0999 és 06367 1161. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első, aki hajlandó, ahogy én is belebeszéltem, a komoly vagy komoly zenébe, szintén a szó átvit megtörni a csendet, ha nem zene fog szólni. 061-4890-999 és 06-3677-1161 Now there's a man the living tool of Satan He charges forth while others are debating Can I then cocky knave with all that tremming I know one thing will trim him down when In women, he meets deep authority. In them, he feels his old dependency. He sniggers at the good book, mocks the press and prim, does anything for pay, if it will pay. And since he knows what ladies do to him, he thrusts them well. Out of his way all through the day he's west, he's self denying, then dust descends and once again he's lying. They're all the same in meeting love's confusion. Poor noble souls get planted in illusion. The one who swore he would escape the clenches. Who is it that entangles him? Wenches. He'd fain resist the lush authority. Before him stands his old dependency. He hugged the Ten Commandments, trot the right and true would godly be, and golden rule obey. For lunch ate frugally a grape or two, survived on one... Juregertz. good. You're good. Köszönöm szépen még egyszer, hogy a múlt héten összekapcsolt engem az újjáéjúra. Hétvégén visszahallgattam az egész műsort. Kocsiba ültem, és én nem hallottam, hogy felajánlja ezt a lehetőséget, hogy lehessen direktbe hozzászólni a meghívott vendéghez. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és ezt egy jó ötletnek tartom, hogy hozzá lehet direktbe szólni a adásra meghívott személyhez. Köszönöm. 061-489-0999 és 0636-771161. Egy terminál koncert kapcsán szól itt most mindenféle zene. Nem olyan zenék, mint amilyenek általában szoktak szólni, de ennek ne tulajdonítsanak nagyon jelentőséget, mint bármi másnak. Ma a 2019 április 15-e hétfő van, és kettő perc szóval lesz fél nyolc. Szerintem a Tegnap voltam ezen a szlávasz nósó elnevezésű cirkuszi előadáson. Hát, az igazán nem is tudom, mit mondjak, mert ez egy ilyen utazó cirkusz. Egy városban általában három napot vannak összesen. Gondolom, ez arra jó, hogy ne terjedjen el az, hogy hát annyira szerintem nem érdemes megnézni. A lényeg az, hogy az első húsz percben azt sem tudtam, hogy mi történik, és nem azért, mert... Igazából nem tudtam, hogy mit várjak, valamit vártam, de ez bohócsóként van meghirdetve. Ehhez képest tulajdonképpen az első 20 percben valóban semmi nem történik, egy darab gumihalat kidobnak a közönség közé, és én úgy éreztem, hogy a közönség is várta, hogy most valami legyen. Aztán olyan effektekkel éltek, ami arról szólt, hogy például ilyen műanyag szalagokat. Iszonyatos mennyiségben öntöttek a színpadra, és a színpadról szársöpörték az egyébként 10 ezer forintos jegyáron ülő emberek közé. Majd volt olyan, amikor kimentek a nézők közé, és lerúcsolták őket aktívan vízzel, ami a, a, a, ilyen a, jött. Mire számított? Volt. Igazán, sajnos én elkényeztetett gyerek vagyok, mert én annak idején még sárdi Diveren, és ehhez hasonlókon De Valamilyen okból mégiscsak jegyet vett, vagy kapott jegyet is elment? Ebben teljesen igaza van. Van egy kisfiam. Úgy gondoltam, hogy ez egy megfelelő élmény lesz. Az interneten próbáltam utána nézni, és ott ö, ugye kivágott darabokban voltak apróbb történetek. Nem mondhatom, hogy az egész ö, csapnivaló volt, mert ez a szláva nevezett úriember, ez valóban egy művész. Tehát volt olyan, utána meg is beszéltük, amikor megérintett a művészsége, de az, hogy, azt tartom túlzásnak, hogy 90 percből például 20 perc elmegy azzal, hogy pókhálót borítanak az egész nézőtére, majd kiírják, hogy szünet, és eltűnnek a színpadról. Mit Viszont perc... hozzá a gyerek? Nagyon jó a kérdése, mert végig úgy voltam vele, hogy majd megkérdezem tőle, hogy neki hogy tetszett, és hátha el tudja nekem mesélni, hogy ebbe, ebbe most mi volt a jó. Megnyugodtam abból a szempontból, hogy a gyermekemnek ez azért tetszett. Mondta, hogy voltak unalmas részek, de összességében ő nem érezte magát annyira rosszul, mint én. Tehát azt kell mondjam, hogy valamit nyilván tudnak a közönsége. A legvégén például ilyen 4-5 méter átmérőjű gömböket dobtak ki a közönség közé, és ez annyira megfogta a közönséget, hogy végre szabadon járhatnak felnőttek gyerekek egyemek, hogy ezzel ők teljes mértékben el voltak. Nekem egy problémám van ezzel, hogy akkor ö, ezt hirdessék meg interaktívnak, ö, és ne ilyen drágán. Tulajdonképpen ennyi. Ezzel szemben ö, ma hajnalban szólt a rádió folyamatosan ö, dolgozom, de a rádióban hallottam, hogy ugyanerről az előadásról balás, a reggeli műsorban ózókod enged, hogy ezek mekkora nagyon jó Hát látja, izlés dolg. 061 999 és 0836771161 Amit el akarnak mondani. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 5 perc elmúlott 061 489 0999 és 0630 677 1161. Ez például feldolgozás, úgyhogy ebbe telefonálni nem is akkora vétek. Szándékosan nem jövök elő semmivel se, arra vagyok kíváncsi, ami önöket foglalkoztatja mindezen zenék hallatán, vagy ettől teljesen függetlenül, ma a 2019. április 15-én hétfőn, immáron hetes perccel fél után verőfényben nincs meleg, de tabasz van. 061 -9 -9 -9 -9 és 063 Fialahú. Hát én azt, azt szeretném elmondani, én még nem vagyok teljesen jól, még láthás vagyok, megölődök, de a, a Szombati Civil Pályán utolsó előtti témája fogott meg nagyon-nagyon, és a, most is sokat gondolok rá azóta is, hogy két, két tizenéves fiatal egy, egy nagyon szegény faluban pályázott Unicsef pénzre, és vett moszógépet, és a falu ruháit, hogy a falu ruháit mosza, akik nincsenek, akiknek nincsen mosógépük, oda vihetik. És hát ez, ez nagyon-nagyon döbbenetes volt, szóval nagyon-nagyon megfogott, és, és szerintem példakép mások, másoknak is, hogy a ilyet Engem is ha jól emlékszem, heves Aranyoson volt. Jó 4 egy négy nyolc kilenc, nulla kilenc kilenc, valamint nulla Aztán következzék egy másik zenei téma, amely szintén szóba került szombaton este. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999, valamint 0630, 677, 1-1, Ez a szeretlek Porgy volt. Ez pedig a Paganini Jazz. Fés száj 061 -9 -0 -9 -9 -9 és 0 voltunk a Honpolával, ahogy Ferihegyen, a Ferihegy egyes es termináljában tartott koncerten, és ennek a hangulata már azt eredményezte, amely kitartott ezek szerint, hogy ne a szokványos zeneitárból válogassak. Mindazonáltal, ha valaki képes megtörni a zene által okozott csöndet, ez itt például feldolgozás, tehát nem klasszikus értelemben vett komoly zene az hajrá, telefonáljon 061-489 0999 és 063677 1161, 8 ra után egy elmaradt interjú lesz pótolva, ha minden igaz, vagy tapasztalni fogják illetve tapasztalni fogjuk 061 0999 és 063677 1161, hajrá én örülök, ha hívnak.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 De ez omiatt van, hogy a... De ez nem ennyi. Jaj, jaj. Meglátjuk, hogy az 1-es CD hajlandó a teljes terjedelmében lejátszani Erikszati egyik dalát. Meglátjuk. Kis tudom. 061-489-0999 és 06-3677-1161. Az a tény, hogy hajlandó volt, nem kell, hogy befolyásolja jelnöket. Ha akarnak, telefonálhatnak 061-4890999 és 063677161. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt szeretném megkérdezni, milyen koncert volt ferihegy egyen. milyen hely, érdemes volt, hogy, hogy jó hangulata van. Most zseniális, hely. egészen zseniális. Milyen koncert volt? A Debreceni Szimfonikusok játszottak, Baráti Kristóf, Debussy, Vivaldi, Stravinsky. Uh -huh kinek jutott egy szébb koncertet csinálni. Már korábban volt kettő, a 18. keleti önkormányzat, mert hogy ott uh -huh. egyébként nagyon bonyolult koncertet rendezni, mert hogy... Tovább a nő Hát nagyon sok repülőtéri ember van annak érdekében, hogy ott a nézők, ha akarnak, nek, tudjanak elkóborolni. Uh -huh. Egyéz, egészen jó. fantasztikus helyszín, és fantasztikus akusztikája van. Mi volt a kérdés? lehet a eljutni, normális esetben? Teljesen, figyelj, ott a parkolót megnyitották, a népség és katonaság teljes mértékben elfért. Tele volt. A lehetséges, hogy az egy, az egy prosperáló rendezvényhelyszínet? Um, ha csütörtökön neked megfelel, vagy nem tudom, hogy csütörtökön nem, de szerd lesz legközelebb, Ugi Attila emelékezetem szerint kilenckor, akkor fölhívlak téged, és megkérdezem tőle, hogy egyébként bárki hogyan juthat hozzá. Jó, oké, köszönöm. Viszont. Van, akit a tegnapi 60. születésnapját ünneplő Mennyhárt Jenő koncert ihletett meg, de azon nem voltam ott. Néha úgy betelek Mennyhárt Jenővel, Müller Péter Sziámival, magambal. Ez a péntek egészen varázslatos volt. Hihetetlen ez a helyszín. És hát, ahogy a baráti Kristófal előadták a négy érszakot. Függetlenül attól, hogy kicsit furcsa volt, hogy a tételszünetekbe betelefonáltak, betelefonáltak, betelefonáltak, betelefonáltak, beletapsoltak, de egyébként azt mondja egy szakértő kedves Géza, hogy bárki csinálhat rendezvényt az egyes terminálon, a Budapest Airport Management-et kell megkeresni. Ez egy olyan ember írja, aki szava nem csak hogy szava hanem, hogy olyan információval rendelkezik, ami ennel én nem. Fogalmam nincs, hogy mennyibe kerül. Egészen varázslatos helyszín. Az pedig, hogy előtte, utána szünetben ki lehet menni arra a teraszra, ahol gyerekkoromban néztem a repülőgépeket, amint föl és leszálltak már azon ritka alkalmakkor, amikor külföldről rokon jött. Hát az túlmenően a nosztalgián olyan élmény, Gyönyörű hely. Azt írja XY, aki férfi, és aki ért hozzá, hogy nem olcsó a hely. Ennél sokkal több részletet nem tudok. Most pedig következik Sinado No, nem not keeping waiting There's a saying Nulha figyelek és a van mire. <Sessz> Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Két talán elvítésre eseményem, vagy történés volt velem a hétvégén. Az egyik, hogy legnagyobb sajnalatomra a fiam elvérzett a Honforraló című tévés kedő harmadik fordulójában. Vészvétem. És ez na nagyon bosszantotta, és hát mindegy. Vigasztaltuk, mondta, hogy okosabbak voltak az ellenfelek. Taktikailag vagy stratégiával lett volna esélye. Ő egy döntésnél rossz döntést hozott, és ez olyan jobban viselte volna, hogy simán kikap, mint így, hogy kis, kicsit okosabb, akkor lehet, hogy lett volna esélye újra győzni. Ő egyik történet volt, a másik viszont, hogy a éves Kártágónak volt az arénába szombat este jubileumi koncertje, tíz év után kijött az új lemezük, de nem, nem lemezaggató koncert volt, hanem inkább ugye retrospektíva ahogy mondani szokták, a nagyslágereket játszották. Volt torta, volt aranylemez átadás, volt Bétót László, szerintem egy nagyon jó koncert volt. Én egy kicsit aggódtam, hogy egy arénát egy kártágból meg tud-e tölteni. Ez ügyben egy nálunk a helyi kultúrház, kultúrkúriában volt, tartott nemrégi koncertje, egy kicsit meglepetést okozott, mert nagyon kevesen voltunk rajta de nem mondom, hogy tapostuk egymást a küzdőtéren, de az, az ülőhelyek tele voltak, és a küzdőtér is ugye elég böcslettel tele volt, tehát ügyben én megnyugodtam, hogy ilyen gond nincsen, és egy nagyon jó színvonalú és hatású koncertet adtak, nagyon jól érztem magam, egy meglepő dolog volt, amit amikor... igen, Amivel az arénában én még nem találkoztam, bár nem vagyok nagy látogató úgyhogy korábban a BS-be sokat voltam, hogy az egyik áramkör elment, mint a biztosíték, nem bírta a terhelést, és elment a, a teljes hang. már már Márhogy a, a hangszer hangzás, és ez a, a eléggé ikonikus requiem levezető tíz másodpercében történt, amilyen általán nagyon... Sajnál. Izé, köszönöm szépen, hogy, hogy, izé hogy volt, volt aztán ment lába a koncert, és mondom a nagyon jó hangulatú. Oké, okay, Köszönöm szépen. Kárpáti Dodinak volt még ilyen a koncertje a Montparban És még annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy egészen fantasztikus volt a hangulat, és um, fogalmam nemcsin, hogy ki volt a közönség, és nagyon óvatosan fogalmazok. Szóval Bráti Kristóf egy nemzetközileg jegyzett hegedűs, akinek az arca talán, ha megrezdült, amikor a négy évszak tétel szüneteibe betelefonálta, nem minden szempontból zeneértő közönség, de talán a hangulat, vagy ki tudja minek okán, még se ért el az a szituáció, a kínosságot, amire csak azt tudom mondani, hogy valahogy az elmúlt időben az emberek elkezdtek nem tapsolni akkor, amikor leszállnak a repülőgépek. Hát ezt így sikerült nekem most párba állítanom. 120 másodpercük van arra, hogy telefonáljanak hírek, és utána egy elmaradt interjú, ha minden igaz. 061 4890 999 és 0630 in the wood. I know I could always be good to one who'd watch on me. Although he may jó reggelt kívánok. én egy régi hang után érdeklődöm, a tengerészről tudhatunk-e valamit? Az égélt a világán semmit a... sem, megsértődött, elment békifolaira. <gül> ja. köszönöm. Hozzászólt egy témához, majd amikor azt mondtam, illetve azt kérdeztem tőle, hogy hallotta te azt, amivel kapcsolatban hozzászól, mondta, hogy nem, és nincs is rá szüksége. És akkor ott búcsút vettünk egymástól. Én elköszöntem tőle, ő megsértődött. Mindazonáltal remélem jól van. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Kész a párbeszédre a kettős állampolgárságról, mások mellett Magyarországgal is, Petro Poroshenko. A jelenlegi ukrán elnök ugyanakkor úgy vélekedett, hogy a kettős állampolgárság bevezetése háborús időkben beszélyes. Példaként hozta a Moldovához tartozó szakadár Nyester menti köztársaságot, ahol szavai szerint a lakosság 70%-a orosz állampolgárságú. Emlékeztetett továbbá arra, hogy amikor 2008-ban a Grúziához tartozó dél-oszétiába bevonultak az orosz csapatok. Az indok nem az orosz ajkúak, hanem a szakadár köztársaságban Moszkva politikája nyomán. Addigra többségbe került orosz állampolgárok védelme volt. Kuba szerint évtizedek óta nem volt ilyen rossz a viszonyuk az Egyesült Államokkal, ezzel Miguel Díaz-Sanel kubai elnök vádolta meg Donald Trump kormányzatát. A politikus a kubai nemzetgyűlésben felszólította hazája népét, hogy erősítse az ország védelmét és nemzetgazdaságát. Kuba gazdasági helyzete fokozatosan romlotta az utóbbi években párhuzamosan Venezuelával, amely havanna stratégiai szövetségese és fontos kőolajszállítója. A Szigetország gondjait a venezuelai válság egyre inkább súlyos bítja, mivel az Egyesült Államok péntektől szankciókkal sújt olyan hajózási vállalatokat, amelyek venezuelai nyers olajat szállítottak vagy szállítanak Kubába. A versenysportban egy ideje jelen van a professzionális DNS analízis. Most egy magyar cég azt hirdeti a honlapján, hogy ez ide-haza is elérhető. A társaság arra építi üzleti modelljét, hogy a hozzáforduló ügyfeleknek nem csak a DNS tesztjét készíti el, de ennek eredménye alapján azt is megmondja nekik, hogy a saját adottságaikat figyelembevéve, hogyan kellene táplálkozniuk, edzeniük, pihenniük, Mire kellene fokozottan odafigyelniük, ha egészségesek és fittek akarnak lenni? Most a szolgáltatás felépítésének anyagi fedezetén dolgoznak az érintett vállalkozók. Lehet? A műsort a ilyen Önkormányzat támogatja. Mondásokban nagyon gyenge vagyok. Az hogyan van, hogy a barátaimat meg, vagy, hogy az ellenségeim meg a barátaim, tehát a dolgoknak az a lényege, hogy az ember az ellenségeivel jobban megvan, mint a barátaival. Bumbulak. És miért mondod most nekem? Tessék! És ezt miért mondod, miért mondod most nekem? Azért, mert, mert, mert azt gondoltam, hogy azért vannak igazán nem nemtelen dolgok. Tehát... Uh, um, Hihetetlen az a nagy vonalúság, amit te tanúsítasz, és amelytől nem vagy hajlandó eltántorodni, és amelyet ugyanakkor a partnereid nem feltétlenül viszonoznak, és most arra gondolok, amikor Puzé Robert hívei, ki tudja kicsodáknak sikerült azokat a tacepaukat feltartani mögötted. Ja. És én azt tudom neked mondani, hogy én nem mindenben értek veled egyet, de attól függetlenül, függetlenül, hogy mit gondol arra a 444.hu bármilyen újságírója, ha nem veszed rossz néven, néha megszakad a szívem, mert azt gondolom, bár viszonzás nyerne valakinek, nem is egy gesztusa, hiszen te jóformán állandóan így viselkedsz, aminek következtében mondanak rád mindent, hogy gyenge vagy, hülye vagy, határozatlan vagy, te kitartasz emellett, de nem most, korábban is, és hát csak kívánni tudom, hogy behozza a hozzáfűzött reményeket. Így már talán érthető. Igen, igen. Hát egyébként ugye a történetben az a, az a nagy csavar, hogy, ugye, hogy a, ezek a fiatalemberek, akik, hát most nem tudom, ki állt okozta a, a hétvégi rendezvényemen ilyen táblákkal, de volt egy sajátok ahol így arcra elég sok mindenkit fölismert, szerint látom hogy a többségük jobbikos. Tehát ugye ők egy olyan közbeszerzős tiltakoznak, amit én nem szavaztam meg, a jobb helyi jobbikos képviselő meg igen. Tehát hogy <gül> Tehát valahogy azt érzem, most hétvégén megnéztem a Brexit kampányról készült filmet, ami egy ilyen e, fikció, de hát gyakorlatilag dokumentumfilm jellegű abban az életlenemben, hogy valódi elmesélése a Brexit kampánynak. Hát tényleg azon, hogy a politika, ami a valóság, Rósszól az az, az, az, az az egyik bolygó, és ami a kampány, meg a kommunikáció, ez a másik bolygó. És úgy látszik, hogy, hogy így, én, én azon a bolygón szeretnék lakni, ahol a dolgok történnek, de az, a, a riválisaim, meg az az, az ellenfeleim, meg azon a bolygón ülnek, ahol, ahol gyakorlatilag bárki bármit mondhat, mert a valósággal való viszonyát úgyse érdek fogja senki sem megnézni. A belső hangot hogy működik? Mert sok minden van a fejemben, egyrésztről, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik biztosan tudják a sivatagban a jó irányba haladnak, miközben hosszú ideig csak homokot látnak, vagy akik maratont futnak és be kell osztaniuk az erejüket mert hogy abban a kakofóniában, ami most van, és aminek semmi köze nincsen még igazán a helyhatósági választáshoz, hiszen most éppen az Európai Uniós választásokra eh, annak a, annak a, a finish -e következik, pontosan mondom, most kezdődött el a kampány, hiszen eh, az X nappal a választás előtt létezik, és a, vagy lehetséges, és a, a helyhatósági választások azok csak októberben lesznek, de kismered Ki magad még, vagy ugye kétféle énekes van, van aki, amikor mellette énekelnek, befogja a fülét, és van olyan, akinek a hallása lehetővé teszi azt, hogy ne kell így énekelnie, opera zöme nem így énekel, a beat zene tájékán sok ilyen előfordul. Mennyire befolyásolnak téged ezek a hangok? Most arra gondolsz, hogy az Európai Parlamenti választás? Ez egész? Vagy... Nem, nem, hát az a kakofónia, ami van Igen. a vasárnapi újságtól G. Fodor Gábor műsoráig Tarlós Istvánnal, ami tipikusan uh, egy megrendelt műsor, hiszen Gábor egyrészt nem egy uh, igazán uh, szakovatott interjúval, a, a Tarlós nem egy igazán szakovatott uh, riportalany, és mégis készül vele egy ilyen kvázi fábrisó. Hát nézz, uh... Én próbálom magamat ahhoz tartani, és erről szólt hogy a szombati mi is, hogy nekem van egy elképzelésem arról, hogy Budapestnek milyen városnak kéne válnia. Én látom azokat a lépéseket, ez a megtehető. És én a magam részéről nem szeretnék foglalkozni semmi mással, mint hogy elmondjam a budapestieknek, hogy én milyen Budapestet ajánlok, és mihez hívom őket. Tényleg, nyilván az ember frusztálom most... Ma, ma reggel voltam az ATV-ben egy beszélgetésben, ahol ugye ez volt a felütés, hogy az ellenzék nem működik együtt, csak üzenget. Hát mikor üzentem én bárkinek bármit? Hát olyan minimálisan veszem föl tényleg a és utatán erre, mert nem akarok belemenni ezekbe a vitákba, mert ezek sehova nem vezetnek. De mégis ilyenkor van egy átadósítás, hogy az ellenzék így viselkedik, és ezt el kell viselnem. Mert hát ugye azt is el kell viselnem, hogy tegyik a tallós bármit mond velem kapcsolatosan, az, az, az, az egy hír. Tehát most éppen azt mondta, hogy nem is, hogy én tulajdonképpen arra alapozom a kapányom, hogy ez egy szép fiú vagyok. Nagyjából ezt sem mondania, ami hát egyrészt lehet, hogy tehát nem vagyok már annyira szép, meg benne, olyan fiatal sem, hogy önmagában erre alapozok. Szóval bordalom az egész, de, de én mégiscsak hiszek abban, hogy hogy azért a budapestiek így, így mégiscsak azon a bolygón élnek, ahol én is, azon a bolygón, ahol, ahol egyébként ez a város tényleg messze elmarad a lehetőségeitől, azon a bolygón, ahol lehet látni azt, hogy egyik nap az a hír, hogy lerobban a belvárosban a metró, és a tol tolják az utasok, másnap meg az a hír, hogy van 21 vadiúj új hipermodell trolling, amit fél éve nem sikerült üzembe helyezni, mert nem kapták meg a hatóság engedélyüket. Szóval én abban bízom, hogy mégiscsak a Mégiscsak a politika az nem azonos a kampányjal, nem azonos a kampányban elmondott igaztalan, vagy félig az állításokkal, hanem a politika az csak arról szól, hogy itt élünk ebben a városban, és ez a város nem jól működik, miközben működhetne szuperül is. Ugye arról volt szó, hogy a helyhatósági választások azok gyakorlatilag akár az országgyűlési választásoknak, vagy a később bekövetkezendő választásoknak a nyitányaként is tekinthetők. Ez vajon tényleg így van-e? érdemes -e ezeket egybevetni? Hahó! Hahó! Ha nem lehet hallani? Nem hallottam semmit egy darabig. Azt arról azt kérdeztem, hogy érdemes-e arról beszélni, hogy mennyiben előzménye, vagy mennyire előjáték a helyhatósági választások a későbbi országgyűlési választásoknak, már amennyiben a Budapest visszavétele, az gyakorlatilag az ország visszavételének az első fázisa érdemes ezeket egybevetni. Hát nézd. Um, nyilván. Um, az önkormányzati választás az, az, az, az, az nem közömbös a hosszúzávú politikai kívénetek szempontjából. Tehát ahogy 2010 ben a Fidesz kétharmadát az alapozta meg, hogy 2006-ban, az összedi beszéd után gyakorlatilag az ország túlnyomó többségében az önkormányzati pozíciókat a Fidesz megszerezte és onnan, onnan építkezett, ez nyilván ennek a fordíciótja is igaz. Ugye azt azért fontos látni, hogy Budapesten és a megyei jogú Városok nagy többségében a Fidesznek nem, nem volt társadalmi többsége a parlamenti választáson. Nyilván ebből nem következik az, hogy az ellenzéknek van, de, de ma mégis az, hogy politikailag reális forgatókönyv, hogy az önkormányzati választáson átalakul az ország olyan szempontból, hogy ma a, az emberek túlnyomó többsége nem csak egy Fidesz által vezetett országban él, hanem az emberek többség egy településen is él, ami, ami, ami nyilván ilyen légmentesen elzárja őt más impózusoktól, meg másfajta nyilvánosságtól. És egyébként most így belegondolva abba, hogy az első kérdésed az volt, hogy hogyan készül fel az emberek egy választásra, azért azt látni kell, hogy nagyjából pont a 2006-os önkormányzati választás óta, szerintem olyan választás, ami ennyire... Nem kiszámítható, és amivel ennyire benne van a papírban az, hogy az ellenzék győzni tud. Ilyen szerintem 2006 óta nem voltam, pedig akár egy az 13 éve. És azért a, nyilván a főpolgármester választás az nem dönti el az ország sorsát. Köszönöm szóval önmagában még Budapest sorsát sem, hiszen ha, ha csak a főpolgármester választásról beszélünk, akkor az kevés, és ezért én nem is mindig erről szoktam beszélni, hanem, hanem Budapestről, az önkormányzati választásról, a polgármester választásokról is. De hát azért nyilván a, az a fajta elképesztő, Nyomás, ami fél évvel a választás előtt is már rajtam vagy rajtunk van. Az egyenesen arányos azzal a zagodalommal, ami nyilván a fidezőtés folyzóban megvan azzal kapcsolatosan, hogy azért ezt a választást nem lesz olyan könnyű megnyerni, mint mondjuk a 2014-es vagy a 2010-es, ahol gyakorlatilag, hát hogy mondjam, papírforma volt, hogy a tarlós nyár, most nincs papírforma, ennek megfelelően hát elképesztő erők indulnak meg. Részben ugyan az ellenzéken belül is van ilyen típusú moccorgás, de hát leginkább ugye az, hogy, hogy fél évvel a választás előtt olyan, olyan erővel tolják a, a velem szemben a, a tudszok a fideszesek, hogy hát, hogy mondjam, ilyen törődés szerintem ezek a politikus rék kapott meg a Fidesz-től. a média jelentőségéről. A tízes skálán mekkora? Hát a demokráciában tízes. <gül> Általában véve. É, én, én most is azt gondolom, hogy, hogy azért azért ez, ez nagyon erősen beérett, úgyhogy Jó, nekem nem... Két, két ö, apró kérdés itt. karácsony Gergely az emberek hatalmát ígéri, Gulyás Erika a népszavában, a, a népszavában, amelyről pénteken kiderült, hogy eladták Puklászló után, Leisztinger Tamás lett a tulajdonos, tulajdonítasz -e ennek a tranzakciónak bármilyen jelentőséget? Ö, hogy köszönöm szólva, nem tudom, hogy van -e ennek jelentősége, minden tulajdonos váltás, tehát aki egy olyan helyen dolgozik. Maradjunk abban, ugye te nem leszel zuglói polgármester. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat dolgozóit foglalkoztatja, hogy ki lesz az új polgármester, és milyen lesz az élet alatta, és ez ugyanígy vonatkozik egy újságnál, időnként egy egész országgal, a más miniszterelnök van, de most maradjunk a népszavának. Több őszintén mondom, hogy ez az hír... Engem vállatanul ért, vagy, vagy szóval nem tudtam ennek az erőzményeiről. Néhány órával ezelőtt hallottam, hogy ez publikussá vált. Nem ismerem pontosan a, a, a, azt, hogy ez tulajdonképpen a háttérszereplőknek, vagy a tulajdonos váltásnak mik a fő motivációi. Nyilván az ellenzéki sajtó iszrevesen kiszolgáltatott. Nyilván ők is pénzből élnek, és... És, és lehet látni azt, hogy lépésről lépésre hogyan szűnik meg a média sok színűsége. A népszava egyébként, szerintem egy, egy, egy, egy egyébként egy, egy elég színvonalas újság, milyen a politikai elfogultsága mindenkinek lehet, de én nem érzem azt, hogy a népszava ne lenne abban az értelemben jó újság, hogy, hogy azon kívül, De olyan betámadják ki a népszavát, úgy, mint hogy téged betámadtak a feleséged okán, ott pedig az élettárs Kata lehet egy olyan pont, amely érzékeny pont lehet az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, ki tudja mennyi időn keresztül, különös tekintettel arra, hogy ő is érintett a mostani helyhatósági választásokban, Igen. vagy pedig én itt egy olyan logikáról kérdezlek téged, amely logika ugyanaz országban jelen van, de éppen az első kérdés, vagy a második kérdés után is kiderült az, hogy te tisztában vagy vele, de igyekszel vele nem törődni. Igen. Hát nézd a tütőkatát, én egyébként egy, egy nagyon... Uh... Egy nagyon jó jelöltnek gondolom, egy nagyon jó felkészült várospolitikus. Egy picit, egy másodperc, csak egy úr, egy oh, szerti. Akkor... Minden jó. Na szóval, uh, bocsánat, egy másodperc uh, uh, megtörtént a közös fotó elkészítése. Egy zuglói polgár jött velem szemben, már éppen nem zuglóban vagyok. Uh, Szóval én. én, én, én te te arcod nem, mert tudom, mert a, a, a polgárokat. Nem, vagy? nem, csak mondta az Igen, úr, Igen, hogy, Igen. hogy, hogy zúgó. Igen. És, Igen. Uh, és egyébként a, a ruhája alapján kiderült, hogy egy fővárosi cég alkalmazott, ha nem mondom meg, hogy melyik. Rendben van, Na mindegy. Uh, tehát én, én, én, én, én nem, pont, nem tudom pontosan, hogy tütőkatalán, milyen a. A családi állapotai, én ezeket nem szoknak foglalkozni, nyilván nem vagyok hülyet, tehát tudom ezeket a híreket. Én a Katát egy az egyik legprogresszívebb emesszés várospolitikusnak ismerem. Nagyon sokat beszélgettünk vele várospolitikáról, aki szóval egy nagyon-nagyon okos jó jelölt. Nyilván neki a, a, a kampányban és a megvalószás esetén a, a kerületében ére kell tennie az ő családi kapcsolatait, ez szerintem ő is pontosan tudja. Úgyhogy ezt tudom erre mondani. A népszava kapcsán nyilván minden hír, ami jön a sajtó területén ami változásról szól, az az ember bizonytalanságon, megfélelemmel tölti el. Ezen én is így vagyok, remélem, hogy nem fog tovább a helyzet. Áttérünk zuglóra, de maradunk a médiánál. Uh, akár a mi kettőnk együttműködés, akár bármely más önkormányzattal való együttműködés van, az elmúlt időben egy kicsit többször uh, szerepelt a keleti nő tekintettel arra, hogy annak a tartalmi részéről nem nagyon volt szó, de most uh, Várnai László jóvoltából uh, sikerült uh, nem bekerülnöm a reflektorfénybe, itt most a zuglói lapokról van szó, azt írja, hogy az évi 80 milliós közpénzből készülő 16 oldal megjelenő újságban a fizetőparkolás problémája egy karakter sem sikerült pazarolni. Mint ahogy nincs szik az vezetők szakmai közösségének segélykérő leveléről, nem sikerült azt a csekésséget sem leírni ezek részletek, hogy elmaradt a március végi rendes testületi ülés, döntések hiányában áll a hivatal, idén nyári szünetre tervezett felújítások, közbeszerzőseinek kiírásai, vagy a zuglóépítési építési szabályzat módosítása az óvodai Dolgozó bérpótléka. A zuglói lapok, bár a TKB legutóbbi ülésén. Mi ez a TKB? Lajdonos és Közbeszerzési Bizottság. A két nagypárt leszavazta júliustól a nyomtatását. Tényleg nem lesz júliustól a zuglói lapok? Hát maradjunk annál a ténynél, hogy valóban leszavazták azt a közbeszerzést, ami biztosítaná a nyomdai kapacitást, igen. Így állva kísérésből bosszút azért, hogy a polgármester rájuk hárította a felelősséget, a parkolás bizniszét, ezért még szóri a propagandát. És itt tovább a Mundóról van szó, hogy nem e, sikerült két szakrendelőt felújítani, és arról, hogy gyakorlatilag a hitbizományoddá vált az újság, szemben az Erzsébetvárosi újsággal, meg egy önálló A5-ös oldalt ad minden képviselőnek, hogy bármiről írhasson, aztán még hosszan esik szó a Zugló tévéről, amit szintén elfoglalt az valaki, aki nem MSP közeli cég, és ahol szintén az ellenzéknek nem terem babért. Én a magam hát a, részére azt gondolom, hogy az ellenzéki vezetésű kerületben, ez az összefoglaló a kerületi nyilvánosságnak és a sajtószabadságnak, az objektív tájékoztatásnak egészen másképp, példamutató nyíltsággal, objektivitással és nem az MTVA propagandistáinak mintájára a közmédiát követve kéne működni, írja a 12-én Várnai László. A te nagybarátod. Hát nézd, egyrészt én nem szerkeztem az ugye lapokat, tehát nem tudom, hogy pontosan... A te nagybarátod törölve. Mi, mi, mi volt benne. Egyébként valószínűleg azért nem az, hogy a testületülés, és nem született döntés, a parkolás és a, a, az óvodai bérendezés ügyében az összefügg azzal, mivel nem voltak ilyen döntések, ezért nem tudtak erről beszámolni. Nyilván be fognak számolni, amikor ilyen döntések lesznek. Egyébként meg hogy is mondjam, az uglói lapok az, az a Várnagy László a problémája az, hogy az ellenzéki képviselőknek nem az szeret, ami ugye nem igaz, mert minden évben van egy, volt egy lehetőség, hogy mindenki beszámoljon máshét, mert szerintem, ha arra akarjuk rámenni az embereket, hogy ne olvassák az újlapokat, lapokat, az azon lehet elérni, ha a politikusok üzenőfizeteként értelmezzük. Szeretném mondani, az új lapokban a polgármester sem nagyon szerepel többet az indokoltnál, de, szemben mondjuk az erődönnél, aki tényleg volt a napra, amikor 19 fotót szerepel papcsák Ferencről. Szerintem rólam egy év alatt. Mennyire kétudani... valószínű az, hogy a, ez a tulajdonosi bizottság, ez majd hoz egy olyan döntést és megmaradnak a zuglói lapok, mert ugye pont akkor, amikor a két csaposok voltak, Bakás Tibor settenkedővel az időtájt kiderült, hogy zugló népen nagyon is igényt tart erre a lapra. Hát igen, és úgy állandó probléma az, hogy, hogy nem jutunk el mindenki ezt tekintettel arra, hogy a legtöbb lépcsőházba ugye nem tudnánk bejutni a terjesztők, és ezekről a, ezek a gyűjtők. De most éppen mit gondolsz a napsorszáról? Hát én azt gondolom, hogy ha a képviselőtestület illetékes szerve nem biztosít forrást ahhoz, hogy az lapokat ki tudjuk nyomtatni, akkor nem fogjuk kinyomtatni. Én, én nem, én nem Mikor nem ez napi Hát gondolom a következő testület, tehát ez a heteken belül azért az eldől, én azt gondolom, hogy a zuglói lapok sokkal olvashatóbb, mint volt, lehet, hogy lehetne még jobb, tele van olyan hasznos információkkal, a közélettel kapcsolatosak. Azt, hogy a Bánai László a saját politikai eh, eh, machinációhoz nem persze előletet, ezt szerintem kifejezetten jó. De hogy én kiveszem meg... a zuglói lapok, azok viszont a két nagy pártnak a, a, a csatájának esik éppen áldozatául. Hát nem az ő csatájuk, az ő csatájuk velent. Igen, úgy, úgy, úgy. <gül> igen, igen, igen. Egymással ebben az ügyben nem annyira csatáztak. Én, nem, én, én, én azt gondolom, hogy nekem az a dolgom, hogy, hogy az új lapok szerkesztőségét, azt, azt mivel a Polgármester Hivatal részeként működnek, egyszerűen azért, mert a korábbi cégszerű működés az évi 40 millió többe többbe került, mint ez a működés. Ebben egyébként mindenféle politikai ízlésű emberek vannak, Szeretném jelezni, hogy senkit nem rúgtunk ki. Az korábbi főszerkesztőm a vezető munkatárs és vezetőanyagokat ír a labba. Politikai nyomás rajtuk nincs arról, hogy mit írjanak. Én, én, én mindig akkor látom az amikor a, amikor bemennek a hivatalomra és leveszem a polcról, Tehát nem semmilyen megrendelés, én velük kapcsolatosan nem fogalmazok meg. Azt készítem az újságnak az volt a koncepciója, hogy ez egy, egy színes a helyi, ügyek téles témalistájával foglalkozó újság legyen, és a politika abban az értelemben legyen benne jelen, hogyha vannak döntések, azokat, azokat ebben szerepeltessék, és, és időnként, amikor minden, minden egyes képviselőnek biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy, hogy mondja el a véleményét, külön melléklet keretében, ez, ez nem történik meg minden lapszámban, de megtörténik viszonylag rendszeresen. Az, hogy kivezszer nyomtatva az újságat, meg azon múlik, hogy a, hogy a tulajdonosi bizottság kírja ezt a bizonyos közbeszerzést. Én nem fogok politikailag ezért semmilyen alkot kötni. El fogjuk mondani, hogy, a, hogy kik azok a képviselők, akik úgy gondoltak, hogy inkább ne legyen szugodlapok a választási kampányban. Nem tudok ezzel. ezzel. Mit, ennél mit tudni ezzel a héten talán felálló parkolási bizottságról, valamint arról, hogy ez hogyan fog működni? Hát van egy fideszes javaslat, amit egyébként nem sikerül, sikerül hogy jogszerűen megcsinálniuk, de most ezzel lépjünk túl. Én jeleztem a fidesz frakciónak, hogy természetesen én is fontosnak érzem ezt az ügyet, és megyeztetek még a testületülés összehívásáról, ahol ez a napi rendi pont szerepelni fog. Megjegyzem egyébként, hogy nagyon kivizsgálni ezen a dolgon nem nagyon van mit, mert ugye vannak érvényes szerződéseink, ezek az érvényes szerződések, ezek, ezek kizárólag mind olyan szerződések, amiket a Fidesz frakció teljes egyöntetőséggel meghozott és támogatott. Hogyha valaki azt érzi, hogy annak idején rossz döntés hozott, annak egy ilyen lelkiismereti bizonyára bizottságot kéne tartania, nem politikait, ezt tudom erre mondani, e, és, és azt meg tényleg, tényleg hogy mondjam, kikérem magamnak, hogy a Fidesz engem azzal, azzal támad, hogy azért nem vagyok alkalmas polgármester, mert nem bétóztam meg, egyébként jogszerűen nagyon kereset tudok tenni nyilván ezzel kapcsolatosan, a Fidesz frakció által az kényszerített közbeszerzésnek az eredményét. Hát talán nem kellett volna ezt a döntés hozni, és akkor, akkor nem kellett volna nekem ennél is hősiesebben harcolnom a Fidesz döntésével szemben. És hát természetesen a, a, a, a, az a mozgástől, ami rendelkezésünkre áll, Erről már ugye beszéltünk a legutóbbi beszélgetésünk során, és szeretném a lejáró szerződéseink helyett más módon üzemeltetni az újé parkolást, amely, amelyek... Az halad a Hát, ez folyik az előkészítő munka, igen. Tehát vizsgáljuk a különböző alternatívákat. Én azt gondolom, hogy ebben van komoly mozgástér. És egyébként az újé parkolás kapcsán, ugye azt kell látni, hogy a, a, a rendszer a, a bevezetése óta, egy, egy, egy viszonylag szerény, de nyereséget hozó rendszer volt, annak ellenére is, hogy a bevételeinket gyakorlatilag hát kis ilyen megfelezte az a döntés, ami a városnégeti Parkolásnak a d meg a hétvégüzemet megváltoztatta. A site, igen, igen. Ezzel együtt is, hogyha nyilván, hogyha csökkenek a bevételeink, akkor a kiadásainkat is csökkenteni kell, és akkor egy olyan fenntartható nyereséges pályára tudjuk állítani az parkolást, ami ha nem is három éven belül, de mondjuk belátettőítőben belül az egyperi beruházási költségeket is betermeli, és akkor a rendszer minden szempontból az újra érdekét fogja szolgálni. Az a közbeszerzési döntőbizottságos februári 1 milliós forintos büntetés az mi? Hát ezt nem is tudom, honnan bányázták elő. Ez egy 2015 az első parkolási közbeszerzési kiírással kapcsolatos döntés volt. Ugye akkor még úgy működött az önkormányzatról, hogy tudod, hogy a bizonyos TKB a Ma már emleketett TKB, a túlnális és közbeszerzési bizottság írta ki ezt az első, az első uh, körben a, a parkolással kapcsolatos közbeszerzést. Jó, de ez egy 19-es ott... történet. Nem, ez egy 2015-es történet, csak most vette elő a Fidesz, mert most hirtelen minden olyan rohadt fontos. Erre nem emlékszem egyébként, hogy... Hát ebben az, hogy a hivatalból a... kezdeményezünk 2019. február 14-dik napján... Ja, milyen... nem. Ez egy másik... Bo bocsánat, igen, ugye két ügy van... Az egyik, és az és, és, és, összekeveredett a, a kérdésedben, vagy legalábbis én Bocsánat. összekevertem. Két úgy van. Van egy 2015-ös döntés. Nem, én a 19-esről beszélek. A igen, tehát van egy 2015-ös döntés. Az első parkolási közbeszerzés kiírása, amely érvénytelen volt, és ott valóban az önkormányzatot megbüntették. Ugye ezt egy bizottsági döntés volt. Nem emlékszem, hogy pontosan ott ki, hogyan szavazott ezekben. Az biztos, hogy ebben a bizottságban én nem is veszek részt. És a ez a mostani ez pedig ez egy áhír, hogy egy marhaság. az önkormányzat kívül egy tárgyalásos köbeszerzési eljárást a, a, a parkoló bővítésére, ez gyakorlatilag a mexikai úttól a Lőcsei utcáig tartó szakasz a Tököli út és a kacsoponglát. tehát ez, ez, ez az, az így határolt területen lenne egy, egy újabb bővítés, és a, a hír abban az értelemben nem igaz, nem tudom, hogy honnan veszik. Tehát a, a hozzámított információk szerint ott volt egy jogértelmezési vita, de végül is a közbeszerzési bizottság, az jóvá hagyta ezt a kiírás, tehát ez a testület elé kerül a következő testületi ülésem, úgyhogy köszönöm szóval ez egy netto álhír. Tehát, öm, Jó, csak közben nem idézik magát a, az iratot, amely a hivatalból való kezdeményezés negyedik pontjában. Azt írja, hogy a hivatalból kezdeményező február 14-dik napjában a döröm a döntőbizottság hivatalból történő eljárását, melyben kérte a jogsértés megáll meg meg történtének megállapítását és az ajánlat kérővel szemben bírság kiszabását. Hát igen, csak hogy ezt, ilyen döntést nem hozott a Közbeszerzési Döntőbizottság, olyan döntés hozott, hogy ez a kiírás, a tárgyalásos eljárás, ez az alkalmasnak találta. Tehát a végeredmény szempontjából az a helyzet, hogy ez, a, ez, a, ez az eljárás ez végig fut. És ha a testület úgy dönt, hogy elfogadja a tárgyalásos ajánlatban ajánlott árakat, amelyek egyébként az üzemeltetés kapcsán 40%-kal olcsóbbak, mint a korábbi árak, akkor, akkor ez a közbeszerzés végigment. Én most nem szeretném megedőlegezni a döntését, mert most Zuglóban főleg partulás bármi lehet, de az biztos, hogy, hogy az hozzámányított információ valakil, én csak a végeredményt tudom, ezt a, ezt a kiírást, ami egyébként egyáltalán nem példá nélkül, tehát rengeteg precedens van rá, hogy egy tárgyalásos eljárásban bővítették a parkoló a rendszer való hivatkozással. Ezt a eljárást jóvá hagyta a követibizottság, köszönöm szóval nem nem pontosan értem, hogy értem, az Oligóban, látszik, nem mindig a valóságot írják, és akkor most... Két kérdés, hogy tiszteletben tartsam a programodat. Az nagy vonalúság, vagy minek a következtében született az a döntést, hogy a zuglói önkormányzat ingyen biztosít plakát helyeket az Európa Parlamenti Kampány részevőjének? Hát ez, ez korábban is így volt, csak most sokkal több ilyen, ilyen kis plakát, ilyen, ilyen kuzicát laktunk ki. Hát ugye az van, hogy a, a belszükülnek ugye a plakátolási lehetőségek, illetve a vatplakátolást e, e, tulajdonképpen tiltja a törvény, tehát magyarán. E, ami, ami köztünk szólva, most az egyik én nem, nem örül neki, mert ugye minden, ami a demokrácia, meg a politikai verseny sokszönségét korlátozza, az nyilván rossz, másfelől meg ez a vatplakátolás, Egyébként tényleg ez egy nagyon városképileg, mert minden szempontból nem egy jó hagyomány, ezért mi azzal tudtunk ezen egy kicsit, hogy mondjam, a kes keske és a kárposzt érdekében is lépni, hogy a, azt hiszem a, majdnem meg, meg háromszorosztjuk azokat az plakát helyeket, amelyek korábban kín voltak. Ezzel próbálunk hozzájárulni, hogy lehessen a pártoknak. Érdemi kampánytevékenységet folytat de ez nem menjen az ungói közszereket rovására. Egyébként ezeket a plakáthelyeket azért rendszeresen megrongálják, jellemzően egyébként a Jobbik és a, és a Mi Hazánk mozgalom összecsapásának látunk valószínűleg azon ennek a hátterében, legalábbis ez az én érzésem, mert jellemzően a, a Mi Hazánkos plakáthelyeket rongálják. E, úgyhogy ezzel tudunk egy kicsit azon segíteni, hogy legyen is kampány, de ne a még, még egy kérdés, Ugi Attilával beszéltem, ugye ez a repülőtéri csak megoldásokat alakult egy bizottság, ő azt mondta, hogy arról nem tud, hogy te is tag lennél, nem itt, hogy ennek központi jelentősége lenne, mit tudsz, ami zuglót érinti e tekintetben? Hát ezek jó hírek, amiket hallunk, ha más nem, ugye arra jó a kampány, hogy akkor a Tarlós István főpongámester úr úgy érzi hogy ez mégiscsak itt van valami tennivalója, tekintettel arra, hogy az elmúlt kilenc évben ebben az ügyben fővárosi fellépés nem nagyon történt, én ennek örülök. Ugye azt, azt, arról lehet tudni, hogy van egy megállapodás a, a nem is tudom, milyen innovációs minisztérium és a főváros között, amely egyrészt ugye elrendeli a teljes éjszakai ami amit egyébként az Ugói testület, nem is én, az Ugói Képzéstestület fél évvel ezelőtt kezdeményezett és írásbeli válaszom van arra, hogy ez nem, nem ki végigvihető attól a minisztériumtól, ami szerint most már véghez vihető, de hát mindegy ne akadjunk fel ezeket az apró pusztaságokon, e, hogyha jó ügyek e, érdekében történik előrelépés, és arról is hallok, hogy a, a leszálló pályák, mert felszólányák kilölése kapcsán megpróbálják újra felülvizsgálni azokat a szabályokat, amelyek ma tulajdonképpen arra viszik a légirányítást, hogy Budapest felett szálljanak le a repülők. Ugye ez azért nagyon fontos, mert uh, ugye a mostani szabályozás szerint a gépek csak szembeszélben szállhatnak le, uh, ami ugye azt jelenti, hogy az uralkodó széljárás miatt ez jellemzően a város felől, és nem csömörbecsés felől júfan alatt jelöli ki, és uh, van egy vita arról, mivel ez egy nagyon fontos uh, ügy, de olyan szakmai háttértudás megtétel ez, ami nekem nincs, ezért ebben én nehezen hozolok állást, de van abban vita, hogy ez mennyire, egy, egy jogos repülésbiztonsági elvárás, hogy csak szembeszélben lehessen leszállni, mert hogy az új gépek már tulajdonképpen nem igénylik azt, hogy, hogy, hogy, hogy szembeszélben beszálljanak le a gépek. Ez azért fontos, mert hogyha ezt felülvizsgálják, ezt a hüvelykú szabályt, akkor az uralkodó széljárástól függetlenül a város elkerülésével is leszállnak a gépek. Ezek szerintem fontos ügyek. Ha már itt tartunk, akkor reggel 5 és 9 óra között lett volna a sztrájk a Malik Grand Handling-nél, de ez elmaradt. Azt nem tudtam, hogy elmaradt, csak hallottam, hogy van egy ilyen veszélyes Lefújták És hát ugye nem tudom, Malik ha nem hozzátenni tenni azt, hogy olyan híreket is hallunk, hogy Mészáros Lőrinc megveszi a repteret, ami az ugye egy nagyon sokszázmilliárdos veruházás, nem tudom, hogy ez hogyan függ össze azzal, hogy itt ezek az ügyek egy kicsit kimozódtak a null pontról, de lényeg az, hogy ezek jó hírek, aminek örülni kell. Köszönöm szépen, pinteken ünnep, másfél hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. Igen. karácsony Gergét hallottak. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. 061 -99 és 06 egy az első órához képest egy egészen más hangulatú fél óra után vagyunk, valamivel több mint fél óra ha bárki bármiről bárhogyan, hajrá 061 és 06 Ilyen lehetőség a héten nem nagyon lesz, a kettes szerda jóformán tele van, csütörtökön és pénteken pedig nem lesz érdű lebonyolításuk, egy csíja, hogy hétfőn sem. Csak a nyelvüket? A cica? semmit forszírozni. A mai napon gyakorlatilag a Karácsony Gergelyel folytatott beszélgetés leszámítva semmilyen módon nem akartam és nem is akarom tematizálni a műsort. Holnap reggel fél tól Elsimol László, majd Györgyevics Benedek, Nemes Gábor és gyakorlatilag kilencig tart a műsor, Szerdán 7.30-tól Bácska János, Újhely Istvár, Wintermantel Zsol és Ugi Attila. Tehát nagyjából tele vagyunk, vagy tele vagyok programmal beszélgetni bármiről most lehet. Ha akarnak. Ha nem, akkor nem. Say, the word I Jó öreged! Jó öreged! Érdekelni szeretnék, miért nem beszélget már Lázár Jánossal? Lázár Jánossal három hete beszéltem utoljára. Háú! Ha Háú, csak hát, Most mondom három hete beszéltem vele utoljára. És Mesterházi Attilával? Mesterházi Attilával nem beszélgetek. Olyan emberekkel Jó. szoktam beszélgetni, akiknek valamilyen kiemelt szerepe van abban az időszakban, vagy úgy alakult, hogy fix beszélgető partnerekké váltak különböző szituációk kapcsán. Ilyen volt korábban uh, Elsimon László, ilyen volt és van, és va az Elsimon is van Navrasis Tibor rajtuk kívül, Nemes Gábor, de ő nem politikus. Tehát most ezt a hiányérzetét, ha elmondaná, hogy mihez köti, azt megköszönném. Nem csak... Én fes -fes -fes ezt értem, fes -fes -fes de ha nem tudja a a mihez kötni, akkor viszont utalnék arra, amit pénteken mondott Filipov Gábor, aki azt mondta, hogy egy sor olyan emberrel nem beszélgetnek, akiknek érdemi mondandójuk lenne. Persze lehetséges, hogy ők nem politikusok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Népszabadság megszűnéséig annak, most pedig azóta a népszava előfizetője vagyok. Egy kicsit azért megrázott ez a hír, és nem tudom, hogy hova tegyem ma ezt a vásárlás lejsztinger ügyben. Egy kicsit izgat, hogy mi önnyiben fog változni, és ez nem megint egy szép lassú jobbratolódási szándéke. Ugye én érintett vagyok a Igen, tudom. Bará barátnőm személyében. Tudom. Annyiban, annyiban mindenféleképpen részvétem a népszabad dolgozóinak, hogy én a legjobbakat feltételezem a Leistingerről, de egy társaság, amelynek a tulajdonosa, tehát ahol ők dolgoznak, rendszeresen változik, illetőleg amely lapnak a létezéséről egyfolytában hír van, ugye ez különböző rádió kapcsán magam is megértem, de most magamat ebből kivonnám, az nem egy szerencsés dolog. Az a jó, hogyha az emberek relatíve vagy abszolút fix körülmények között tudnak dolgozni, és nem a saját sorsuk, a saját fizetésük, a lapjuk irányvonalának alakulása foglalkoztatja őket. Én őszintén remélem, hogy egy olyan stafétabot átadás történik itt most, vagy történt, hiszen ez bár bekövetkezett, amelyel kapcsolatban nincs aggódni való, függetlattól, attól, hogy én még nem éltem át olyan tulajdonosváltást, amely valamilyen irányváltással, valamilyen személyváltozással ne járt volna. Pontosan ez teljesen így van, és ha még a, amit most a legvégén mondott, a korábbi tapasztalatokat minden ilyen nevű, nemű változásnál, akkor az embert jó, szánd, jó szándék, Feltételezésen nem vezérli a tulajdonosváltás kapcsán, és aggódik. marad em még valami, ami nem a hazug propagandát kínálja a, arra érdekes olvasóinak? Én triplán aggódom. 061 48 9 9, 9 9 és 0 7, 7 1 1 6 1. Hogy mekkora jelentősége van, nem túloznám el de felhívom szíves figyelmüket, hogy a mai műsorban, a pénteki bejelentés után ezt az egészet én hoztam szóba. Önök vagy nem tulajdonítottak neki jelentőséget, vagy jelentőséget tulajdonítottak neki, de nem hozták szóba, hogy az első órában egyébként olyan nagyon közéleti témákkal nem jöttek elő, ami számúra mindig árulkodó, és amit én egyfolytában szeretnék lehetővé tenni, mert Néha a jóból is sok. Különös tekintette arra, hogyha az a jó nem is mindig jó. Most például nyitva van az aranykapu, szabadon lehet bújni rajta, csak az a kérdés, hogy akarnak-e bármiről beszélgetni? Bármiről. Ugye azért azt tudják, hogy a beszélgetések zöme az nem úgy működik, mint a különböző közéleti, kereskedelmi rádióknál, hogy elmondanak egy étlapot, és aztán abból lehet választani. 061 489 és 063677 Mint ahogy nyilvánvaló tettem azt is, hogy az első úr zenei zenei kínálata miért alakult, úgy, ahogy alakult. 31.90, 061, sőt, elmúlt egy perccel, 061 489 és 0636771161, amennyiben nem tartanak rám igényt, úgy 9 óra 3 perckor el fogok menni, ha igényt tartanak rám, akkor maradok tovább. Gyureget. Tiszteltem, Piala úr, igazság szerint az piszkálja a csőrömet, hogy a új helyitől kérik a számlát a fidelitaszósok. Csáni bejelentette, hogy Orbán minden repülőutat kifizetett. Erről a számlát ha könyörög, de kérem mutassa már be. Jó, ebben teljesen igaza van, de ugye tisztában van azzal, hogy milyen rettenetesen kicsinyesek vagyunk. Tehát, hogy tényleg, tényleg hogy. Um hogy ez, ez az, ahol, ahol, ahol a létezésnek a határa meg van húzva. Egyébként, amikor hallottam a hírt, akkor én nem, nem láttam az RTL Klub vonatkozó riportját. Ugye az OTP-nek valami közgyűlésén sikerült elcsípni az elnök vezérigazgató urat, ahol mindjárt sikerült neki föltenni egy fontos kérdést. Igen. Hát nézze, ö, nem tudom, hát... Van egy házi pénztár, mindig a csányinál, és akkor Orbán Viktornál volt pénz, és nem tudom, kifizeti hát úgy Szeretném látni, olyan, olyan büszke lennék a miniszterünkre, hogy ő is fizeti adót, meg számlát kér, meg, meg minden ilyen dolgot, úgy, úgy imádnám. Jó, értem én, csak azt kérdezem, hogy ő most gyakorlatilag arról beszél, hogy a csányi ön szerint hazudott? Nem, nem, nem, nem, nem. Csak hát, ha már, már ilyen tisztességesek vagyunk, akkor mutassuk be a számlát is beleértve, hogy azt úgy, nagyjából el tudja képzelni, hogy a Csányi ehhez az információhoz hogy jut hozzá, tehát hogy annyit sajtóznak arról, hogy ingyen utazik a miniszterelnök, hogy egyszer csak szól, hogy egyébként kéri azokat a számlákat, amelyeket a miniszterelnök úr kifizetett különböző utazásai kapcsán, az egész olyan mértékben nem életszerű. Tehát van egy olyan szó, hogy életszerű, és van egy olyan szó, hogy nem életszerű. Igen, igen, igen, igen, igen, csak hát legyen már kerek a sztori. Hát ez soha nem lesz. Tehát már maga a kiindulópontja annyira nem teszi lehetővé, hogy a story kerek legyen. Há, istenem, szörnyű ez így, ahogy van. Jó jó reggelt, de ez csak egy gép, és nem mindig ezzel a géppel utazik Orbán, úgyhogy... De most tényleg ez, ez a lényeges, hogy nem mindig egy gépe, Most arról volt, hogy a csányon kifizettem. most tényleg? Szóval azt kell, hogy önöknek mondjam... Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Hát ezt jelentkezem. Figyelek, meg tudom mondani, hogy mikor leszek ott. Jó. Igen, mikor? Július. Azt mondja, július, azt hiszem, hogy tizedikén. Vagy tizenhetedikén. Hát, vagy pont akkor jövünk haza, hogy mi pont ott leszünk. Jó, rendben van, de rendben ez a legfontosabb. Figyelek! Hát egy más témát. Hoznék közben futok azért lényegekit elnézést, hogy ö, tegnap voltunk a Bői Jégkorong VB döntőn itt, be, pontosabban ezt próba. Ugye a magyarok is ö, most itt fognak játszani, majd jövőre, mert sojutottak, nem tudom, hogy ez eljutott-e önhöz. Igen. Magyar nő, magyar nő. Na, itt ugye a legmagasabb osztálynak volt a döntője tegnap, és ö, majd nézzük utána, iszonyatosan. Jó, lassú éjkoromban női, meg a más nagyon, mint a férfi, de nagyon 8000-en voltak. Nagyon izgalmas és nagyon jó döntő volt azért. Ezt képest egy-egy volt a mérkőzés, lőttek a fének egy gólt a hosszú vitásba, amit mindenki örült, boldog volt, stb. Majd 5 percig vagy 6-ig bírók és nem adták meg a gólt. és igazából maradt az egy-egy tovább ment a mérkőzés, büntetőkkel az amerikaiak nyertek. De ezt nem ezért akartam elmesélni. Azért annyira érdekes volt az, hogy mondtam, hogy persze a finnek ott kicsit hőböröltek meg, kicsit idegesek voltak, de hogy az, az van, hogy a, ha győztek volna, akkor is tulajdonképpen ilyen, ilyen jó érzéssel mennek haza, de így is egy, azt láttam az artik, hogy jó érzéssel mennek haza, jó meccs volt, nem jutott sok, soha így elidáig a film női jégkorang. Jól érezték magukat. És az annyira jó, hogy, hogy nincsenek egy ilyen nincsenek ilyen nagyon szélsőséges érzelmeik, ami nyilván rövid távon ilyen fura lehet embereknek, de hosszú távon ez. Azt gondolom, hogy kifizetődött. Azért milyen furcsa, nem, hogy erről beszél, és nem arról, hogy lezajlottak ha minden igaz, a finn parlamenti választások, ahol 72%-os részvétel Igen. mellett a szociáldemokraták hát a szószoros értelmében egy hajszállal verték e, a finnek pártját, amely Igen. azért nem igazán e, egy migráns barát párt, és most e, egy hosszú és nehéz koalíciós tárgyalás vár a szociáldemokratákra. Abszolút így van, és e... Beszélgettem itt sok finn előtte is, meg, meg közben is. Uh, egyébként az meglepetés nekik, hogy az, ez az angol true, true finn Igazi finnek. Uh, igazi finnek, igen. Néven futó párt idáig eljutott. Uh, kicsit meglepetés nekik is. Hát, nézze! Uh, azért azt kell, hogy mondjam, hogy uh, próbáltam belülük a munkahelyemen is sok minden tisztelni. Azért eléggé, ha foglalkoznak politikával, érdekli őket, de azért sokkal, sokkal távolabbról szemlélik ezt, mint mi magyarok, és úgy vannak vele, hogy azért összességében a demokráciában azért nem tud olyan létrejönni, hogy nagyon hülyék legyenek. Ja. Uh, jó, és most semmi pározomot nem mondtam, tehát jó. Ez, ez tényleg, tényleg nincs közte semmi párzom, Az egy érdekes kérdés, azt hiszem nem számítottak ők se arra, hogy hogy ez az igazi színek, akik egyébként egy olyan pár éve felbondottak és kettészakadtak, és az egyik felük az egy ilyen mérsékeltebb vonalú párt, akik benne voltak a koalícióval az előzőben, ami egy, -egy hónapja lemondott, az egy Sektum párti koalíció volt. Hát nézze, érdekes ez, még egy gondolat erről, hogy orbán itt mindenki ismeri, tehát aki kicsit is tájékozódik politikával, Mindenki abszolút ismeri, azt is kell, hogy mondjam, hogy annyira nem, akikkel én beszéltem, azok így kicsit nem értik, hogy Magyarországon ez, ez hogy létezhet. Nyilván ennek azért sok oka van, és nyilván vannak, akik meg nagyon örülnek annak, hogy Orbán Viktor formányom van. Például az igazi finnek gondolom, hogy örülnek. Hát nehéz kérdés. Azért kérdeztem, kérdés. köszönöm szépen, fusson tovább. Merre fut? és It's terribly sad, but true. I'm all dressed up and no place to go. This evening I'm awfully blue. I must win some Just like you oh, cute and Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A futásról lehet még akkor? Bármiről lehet. Na, <coughs> egy nagyon rövid eseménybeszámoló. Most hétvégén rendezték meg UMAG központtal, az Istria százmérföldes futóverseny. Ez egy terepfutóverseny. Négy távon lehet indulni, 100 mérföld, 110 kilométer, 67 meg 44, ha jól mondom a számukat. Nagyon sok magyar indult. Ön is? És én büszkén mondhatom el, hogy én lefutottam a 100 mérföldet. Jézus, 29 óra, 5 perc alatt teljesítettem. És mennyit edzetre? Hát én megkaptam egy pár éve, úgyhogy nekem az életem része a futás, de hogyan, de hogyan kattant el... meg? Hát, nézd 40 fölött három gyerekkel kellett valami. Értem, egyedül maradt? Nem, nem, nem, nem, nem. Boldog családapa vagyok, feleségem van, nincsen semmi probléma, csak egyszerűen... Ö, ö, Szükségem volt egy kiáratra, és nekem ez a kiárat ez az erdő. Jó, ez valami 160 vagy 180 kilométer, ez, ez mennyi, tehát ez, ez hány etapban kellett megtenni? Hát ez folyamatosan. Folyamatosan. Tehát alvás nélkül? Hát, ez természetesen. <gül> Mi volt az útvonal? Az útvonal Labin nevezetű városból indult. Igen. Ez az Istriának a keleti oldalán van. Uh -huh viszonylag a déli részén, és itt húzódik ezen a keleti oldalon a Ucskó Nemzeti Park. Igen. Van ott egy csodálatos sziklagerinc, most néztem meg, én se tudtam a nevét, úgy hívják, hogy tenger melléki fenn. <gül> Jó, már a itt tartunk, a akkor mekkora szintbéli különbségek voltak ebben a pályában. Hát ez ilyen folyamatosan föl ugye az egy hegyes sziklás terep, összesen 6540 méter kellett fölfelé menni, és 6800-at lefelé milyen lehetőségek voltak? Tehát pisilni meg lehetett állni, inni meg lehetett állni? Ja nem, ez egy... Hát nézd ez egy komoly szubkultúra. Egyébként meglepően sokan hódolnak neki Magyarországon. Ugyanis nyilvánosságot mostanában itt a hölgyek, Marás meg a Lubic-Szilvinek a sikereinek köszönhetően elnézésre kiadjuk valakit. De ugyanígy van ez, ugyanez terepen tehát ugyanígy vannak emberek, akik nem az aszfaltot kogtatják, hanem a Ez terep, terep volt, ha jól értem Ez terep végig, végig. Hát ugye a vége felé már olyan sűrűek a települések, hogy nem százszerzalék tisztán terep. Ez egy de kör, vagy pedig ez egy, ő... egy egyenes? Mi, mi, mi, milyen maga ez, a, a pálya? Ez egy A pontból eljutunk B pontba, tehát Labin településről indul a százmérföldes pálya, végigmegy a keleti oldalon ezen a gerincán, érinti az Istriának a legmagasabb pontját, az egy ilyen sziklás valami, és utána, utána pedig elindul nyugatra, szélfelé felé Umavba. És végig ilyen erdei takon utána meg ilyen mindenféle mezőgazatályúzakon. Amikor edzettre, akkor hányszor futotta le ugyanezt a távot? Tehát nem ugyanezen a helyen, de ugyanezt a távot. Tehát mennyire, ja, volt, tapasztal... mennyire volt tapasztalata abban, hogy bírni fogja? Tehát ezek szerint semmi de azért volt, hát nekem eddig ez a leghosszabb, de azért 100 kilométer fölötti versenyt már... 29 órát ez. futott valamikor az életében ezt megelőzően? 28-at. <gül> jó, rendben van. Az végül is nem, so, az, az, az nem sokkal kevesebb. Mennyire tudományosan van beosztva az ereje? Fú, nagyon. Egyébként itt van a titoka. Tehát ez egy... Az egy Uh, az az érdekes benne, hogy ezt az ember az elején hiszi is meg, nem, de egyébként nem kell ilyen, uh, jó sokat kell természetesen, ez azt jelenti, hogy heti körülbelül olyan uh, uh, 70 és 100 kilométer között uh, akik futnak, azok tudják, hogy mondjuk a 70 az nem is olyan sok, tehát az így viszonylag könnyen összejön, a, sás, a 100 sem vétes, én teljes munkaidőben dolgozom, meg családapa vagyok meg, és azért bízom benne, hogy többé-kevésbé ezt ellátom. Uh, igen, tehát ez a a táplálkozás, meg az önmagunkkal való megküzdés az az, amit úgy szép lassan meg lehet tanulni. Megmondja a paramétereit? Miközben nem egy modell? Ö, mire gondol, tessúly, magasság? Uh -huh. Én 186 centi magas vagyok, és 78 és 80 kiló között szoktam ingadozni. Mennyit változik a tessúlya egy ilyen futás alatt? Fú, nem értem, de szerintem biztos leugrik egy-két-három kiló. Úgyhogy folyamatosan eszem közben. Tudom, termékmegjelentés. Milyen cipőben fut? Ö, oké, megjelenítés. Én Nike. Hányat próbált? Tehát mire rájött Ö, arra, hogy ez a legjobb? Á, nem is úgy fogalmazok, hogy ez a legjobb. Engem nem szponzorál senki, és vannak nagyon jó cipők, de nagyon sokba kerülnek, és nagyon hamar tönkre mennek. Oké, okay, egy a cipőben hány kilométer van? Tehát hány kilométer bír? Tehát mennyi után kell lecserélni. Hát ez, ez Lutri, de átalába, Tehát az a cipő, amit átalába... futott, az már további ilyen futásra alkalmatlan? Nem, még alkalmas, és van benne 700 kilométer. Olyan 1000-1500-ot ki szoktak bírni. Maga a ruházat az ilyenkor mi? Hány fok volt? Fú, hát na, fején találta a szöget. Épp betört egy hidegfront, úgyhogy az első körülbelül 40 kilométeres etapon stabil 80 km per órás oldalszél, uh -huh. a magas részeken hó, hóvihar, uh -huh. uh, utána éjszaka, hát ilyen fagypont környékén nem volt hőmérőde, de, de a, az 1000 méter fölötti csúcsokon ott hó esett, lejjebb ilyen eső volt, uh, a szombat az gyönyörű volt, és nagy szerencsénk volt, mert ugye az se jó, hogyha nagyon tűz a nap, meg az se jó, hogyha hideg van, ilyen szép nyugodt idő volt van egy depó a félúton körülbelül, Igen. oda előre lehet küldeni elég nagy mennyiségű cuccot, és akkor ezért én eleve úgy készültem, hogy hát már a startnál látszott, hogy hát nem lesz jó idő, tehát azt amennyire lehet az ember beöltözik, hát ez van mindenféle technikai öltözék, de ilyen cicanadrág, rövidnadrág, szuperessőkabát. Hátézsák e van, vagy nincs? Szintén van egy ilyen speciális Putó, hát, inkább egy mellényre hajaz, mint hátizsákra. Mennyi nagyon ergonomikus. van benne? Hát, nem értem meg, de ez nagyon optimalizált, tehát szerintem milyen érzésre olyan 5 kilónál a volt nehezebb. Sőt, hát azért 5 kiló az 5 kiló, és abban az 5 kilóban Igen? zömében folyadik? Nem. Ezt van egy szabályzat, ezt előírja, hogy egy liternyi kulacsnak kötelező az embernél lenni. Igen. Ugye vannak frissítő pontok nagyjából olyan Oké, okay, akkor további négy kiló, az micsoda? Hát az a ruházat, mert például itt Aha. is az volt, hogy, hogy, hogy e, e, e, e, ezt nem láthatja az ember előre, hogy most felfutunk arra a gerincre, arra ott milyen lesz az idő. Sokkal rövid nadrágba jöttek, és hát aki egy kicsit bölcsebb volt, az ott félre tudott húzódni egy ciklához, és fölvenni egy hosszú nadrágot, mert, mert azért mondjuk 5 fokba és 80 km per órás szélben nem kellemes. Hány órakor van a start? Ennek délután 4 órakor van a startja pénteken. Hánykor sötétedik? Egyáltalán, sötétedik, akkor sötét van, vagy pedig mindig van valami világítás? De a hegyekben miért lenne világítás? Nem, a hegyekben nincsen világítás, fejlámpát hisz mindenki magával, és akkor így, mint a bányászok, így magunknak világítunk. Hányan indulnak? Uh... A, nem tudok most pontos számot Körülbelül. mondani, ugye, amiből, Jó, alapvetően ö, azt tudtá... kérdezem, hogy mennyire szakad szét a mezőny. Tehát amikor ön fut, mennyire fut magányosabb, vagy mennyire fut valakivel? Hát, ugye 50 km alatt szakad szét, mert ez egy viszonylag. Ö, ö, ugye nem a teleputó sose tud olyan jellegű esemény lenni, mint mondjuk a Vivicita, ahol az... most már hála, hmm. hála az égnek ö, 30 ilyen szévezekben mérhető, hogy mennyien, mennyien indulnak. Itt uh, limitálni szokták, mert ugye veszélyes is lehet, mondjuk egy ciklás. Mennyire nem, evidens nem téved. egyébként, hogy nem tévedel? Uh, hát nekem most már evidens, de sokszor eltévedtem, meg ez egy teljesen valós uh, kockázat. Ugye hát itt a technika velünk van, nekem van egy olyan órám, ami, amire föl lehet tölteni uh, azt a GPS térképet, uh -huh. amit szervezők biztosítanak, és hogyha én letérek az útról, akkor ezek az óra a csuklomon. Ez egyébként egy ősvény? Hát hol ösvény, hol ilyen erdőségi út, hol ilyen mindenféle mezőgazdasági utak, volt egy pici aszfalt is benne az ilyen átvezető szakaszoknál változó. De végig tudja az ember az órája kapcsán, alapján ezek szerint, hogy nem tévedt el. Igen, igen, igen, igen, igen. Melyik volt a holdpont? Vagy volt-e több? Egy holdpont volt, de nem pont volt, hanem egy hold szakasz, ha lehet ilyet mondani, én nekem reggel, reggel úgy kijött, hogy, hogy nem aludtam egész éjszaka, hanem futottam, meg úgy mentálisan az úgy nehéz volt, hogy az körülbelül a fele volt, és akkor így, így az így kicsit elcsüggesztő gondolat volt, hogy basszus kulcs, egész éjszaka futottam, és, és még a felén, még hátra van 80 km, az azért sok. Ilyenkor gondolom, De pár... gondolom ez nem olyan futás, ahol von, vannak az oldalán, tehát ez nem egy ilyen zsíru Itália, ahol biztatják az embert, vagy igen? Egyébként meglepő, de egyre inkább ilyen. Természetesen az erdőben nem állnak a, nem tudom én, a hegycsúcsnál, de főleg már délután, ugye az az Isztriának a sűrűbben lakott része, ott, és direkt úgy viszik az útvonalat, hogy ezekbe a szép kis városokba a városközponton keresztül, ott nagyon nagy hangulat volt. és a nevezési valami... díj? Uh, hát olyan uh, 40 és 50 ezer forint között, most nem tudok pontos összeget mondani. Nem lényegtelen, hát, de benne van, a... benne van a teljes ellátás a verseny uh, Nem lényegtelen, várt-e bárki is a célban? A család most nem tudott jönni, de szuper a magyar futóközösség. Szuper a magyar terepfutóközösség, tehát ilyenkor ez már a Facebookon szerveződik előre, tudjuk egymásról, hogy na, te is jössz, te is jössz, úgyhogy abszolút vártak a célban. Mennyire futotta ki magát? Ö, hát a végére nagyon. És a végét az hogy képzelje el? Tehát, az ember elfekszik, vagy fogja a térdét és dől előre? Nem, nem, nem. Ez a... Tehát miután ennek a szakasznak, ahol az ember olyan csügget volt, vége volt, utána én magam is meglepődtem rajta, de utána nagyon könnyen ment. Összeakaszkodtunk egy olasz fickóval, akit egész jól megismertem az alatt a néhány óra alatt, mert, mert, mert, mert ugye futottunk, beszélgettünk, nem tudom, ment az idő, és az úgy elment. És akkor a végén volt az utolsó 5 kilométeren, hogy ott így ráeszméltem, hogy ez meg lesz, itt vagyok már 5 kilométer már csak, és akkor ott még beleadtam, amit tudtam. Mert hogy egyébként felmerült önben, eee... hogy nem fog sikerülni? Nem, az nem merült fel. Mennyire versenyez vagy mennyire az, hogy teljesítsem? Hát ennél abszolút az volt a cél, hogy teljesítsem. Hanyadik lett? Eee, 68. Számít? Nem. Most nem. És hát után... ez, e... Utána az ember egyébként alszik, vagy mit csinál? Hogy hát igen, utána nem, nagyon szerencsés voltam, mert egy olyan szállást sikerült szerezni, ami gyakorlatilag a cél közvetlen közelébe volt, úgyhogy ahogy én beértem a célba, egyből fölmentem, forró zuhany. ilyenkor még a, ennek a nevezési paknak a része, hogy van egy meleg vacsora, amit, amit ott egy közeli étteremben el lehetett költeni, Elköltöttem a vacsorát, megittem két üveg sört, és utána a gyakorlatilag ilyen, mint egy lisztes eldöltem az a ágyba. Izomlát? Volt természetesen, meg még van is. <gül> gratulálok! Köszönöm! Ismeretlenül is gratulálok! Lendben, köszönöm szépen! Hajrá! Viszont halásra! Köszönöm az élvénybe számolott! You baby, I love ami ezt a beszélgetés pótolni tudná. Viszont! Viszont! Just like a couple of tots running across the meadow Jó reggel, én Mát is szám vagyok a... Éppen, a... Igen, igen, gondoltam is őre, tehát hogy hova lehet, hallgattam hosszan a pálinkással, pénteken, meg gondoltam őrre a beszélgetés alatt. Látja, milyen kicsi a világ? Igen, csak miután így megszólítottam, legalábbis úgy vettem ezért aztán azt gondolom, hogy egy kis beszámolót én is tudok mondani erről a 31.300 fős eseményről, ami hát tényleg egy ilyen melengető, eléggé hűvös időnk volt végig. Azt látjuk Ennek egyébként, ellenében. aminek kapcsán az emberek, ahogy az előzőbe telefonálom mondta, megkattannak. Mert azért lefutni száz mérföldet, ugye hát én most egyebek közt a sarka mokán, de most nem rólam van szó, tehát én ha megkattannék, se tudnék most ebbe bemenni, bár azért én nagyjából ennyi centi vagyok, mint az illető, a súlyommal most nem jönnék elő, de hát nem vagyok annyi, azért a pálinkásnál is volt, ugye, amikor megkattant, ugye ő most sérült, mint kiderült gyógyulást. De Igen, ő lá... szélmaratonokat futott nálunk is. De látja maga előtt az embereket, amint a szó átvitt, vagy kevésbé átvitt értelmében megkattannak és elkezdenek futni? Abszolút. Ez egy, ez egy olyan folyamat, hogy elkapja a gépzi, akkor egyszerűen nem tudja. De minek kapcsán kapjuk? mert én pontosan tudom, hogy annak idején miért futottam, de az emberek, akik elkezdenek futni, ilyen távolságot, mert azért egyezünk meg, hogy más dolog 5-10 kilométert futni, és azért, ha bár az előző telefonban a 70 kilométerről úgy volt szó, hogy morzsika, de azért a 70 kilométer próbálja meg bárki előzmények nélkül, az nem morzsika. Tehát az hogyan van? Nyilván, nyilván ehhez különböző élethelyzetek adnak megfejtést, hogy mi az, amitől bekattan az ember. De hát ugye nagyon sokan attól, hogy szeretnének egészségesen élni, és aztán elkapja a gépszíj, és egyre többet és többet fut. Ön egyre mennyire gyakorló? Az. Én már csak kocogok. Mennyi, Tehát, mennyit? Én, én, ilyen, én ilyen heti pár alkalommal ilyen fél órát együtt. Hát, abszolút 66. 66. És mennyi volt a, tehát anélkül, hogy nem a méret a lényeg, de, de mennyi volt a legtöbb? A leghosszabb? Én a velencei tavat futottam körbe kétszer, az 28 kilométer. Önnek de nekem volt megkattanása, egy... vagy ön, ön, ön, ön hogyan került ebbe az egészbe? Én a 70-es években gátfutó voltam, és abba kellett hagynom egy sérülés miatt, az egy pokori sportág. Aztán... Én a Mihály fi voltam a tanítványa, és próbáltam gátfutni, de hát ahhoz olyan kell, meg hát az, az valami egészen... Hát igen, az... elég, elég lazának kell hozzá lenni, é. most elég nehezen hajolok. És hogyan hogy lett a gátfutásból aztán ez az izé? Hát úgy, hogy munkahelyet kerestem, és akkor hirdették meg az olimpiáját. Elnézést, hogy élsportoló volt? Hát ifi minten. Uh -huh. Tehát korosztály színe. Mire felnőtt lettem volna, addigra volt egy talpizomszakadásom, és aztán nem Az Azt tettem hogy tettem lehet összeszedni? A... Eséssel? Nem, nem, nem, nem. Hát a gátkupásnál ugye ö, elég, elég nagy erők hatnak a lábra is, amiről ellép az ember, meg az is arra is, amiről érkezik. És, ö, és az ellépő lábam nál volt ez a ta, ö, talpizomszakadás. Azt az ember mit érez ilyenkor? Amikor hát, elszakad a talpizma? Ö... Mond, szoktam mondani, hogy 12 éve, Nagyon nagyon szájérzés. De, el, de elveszti a tartását a talp? Igen, igen, igen. igen. És pont, és ami ugye pekes pehemre készültem, akkor volt ilyen még régebben, hogy lehet, hogy most is van, csak nem tudok róla, olimpiai reménységek tornája, és pont Kubába lett volna, és hát arra készültünk Uh, és akkor még nem volt uh, utófolyosó igazából, hanem a kis stadionnak a felső uh -huh. körén volt lerakva uh -huh. ilyen gumilap, uh -huh. és azon gátasztunk, és hát a közben volt ez a dolog. És akkor mit csinálnak Gipszeli? vagy mit csinálnak Nem, hát, hát sokat kell pihenni vele, és hát szerencsén volt. Mert és lehet. utána az ember akkor rájön arra, hogy ez egy. Tehát az akkor az egy objektív vagy szubjektívok volt, amiért nem folytatta? Uh, hát objektív, hát pont ezért, hogy hát még egyszer ne kattanjon el, mert akkor aztán... Az végül, utólag fáj, végül, vagy, vagy emlékezteti magát, hogy ez valamikor volt, vagy el lehet felejtett kezdeni Nem, ez abszolút nem. Inkább, inkább nekem a csipőimnél vannak. most <gül> <gül> Mennyire a mostani versenye milyen sérülések voltak? Uh, hát miután ilyen uh, kellemes uh, Felhős idő volt, épp hogy csak néha pukkant elő a nap, ezért aztán nagyon kevés olyan ö, sérülés volt, a sérülésnek lehet mondani. Mennyien mentem? gyakorlatilag a, a mezőnek hány százaléka futott be? Hát páran csak fel, vagy pár embernek kellett. Ez ö, a 30 ezer, ha jól emlékszem, az melyikre vonatkozott, melyik távra? Ez, ez, az, össz, ez az összinduló. A félmaraton volt ugye a leghosszabb táv, ott 11 ezeren Van-e ennek felső határa, ami, ami még tartható, mert fölötte már nem működik? Vagy nincs? ha hát kell, létszám? kell, hogy legyen. A Ö... igen. Hát persze van, hiszen a, a főváros útjainak a kapacitása annyi, amennyi, de ezt különböző technikákkal lehet. Mennyi nevezési nálunk? Vagy mennyi volt? Hát jót kérdezhet, nem tudom. Ilyen, ilyen 5000 körül indul és 8 10 körül van a vége, ez ugye azért van, hogy ahogy, ahogy és, és különböző távokon, aztán ugye vannak jótékonysági nevezési díjak. Az akartam is kérdezni, mert szóba került ez pénteken, az mi? A, a, hát elsősorban a vendégek, VIP vendégek e, és, e, és azok a, azok a futók, menőfutók, akik jó, hogyha jönnek. Jó, de is, ők egyébként a... megmondják, vagy pedig lehet választani? Nem, nem, nem, Ö, nekik nem lehet választani. Félét, azt Lát, kérdezem, hogy, ingyenes, maga ingyenes nem, nem, nem. Azt kérdezik, hogy a jótékonysági célt, azt ők határozzák meg, vagy önök határozzák meg? Ja azok... nem, nem, azt, azt mi mindig összegyűjtjük, és uh, a színészmúzeum uh, kertjének a, a, az építésére, gondolására szoktuk felajánlani, uh, ugye amikor különböző kategóriáink vannak, és van a színészeknek is mm. uh, egy versenye, nagyon sokan jönnek egyébként, nagyon sokan futnak a színészek közül, meglepően sokan az operaházból, ugye ott az egy hatalmas, több, több, ezres, több ezer embert foglalkoztató cég, és 15 20 például a maraton válton csapat, 15-20 csapat. Ennyi volt a külföldi? Közel ezer, aki ezek két futott. Az a ezer, akik itt voltak, azok nagy valószínűséggel egy éjszakát eltöltöttek, hanem kettőt Budapesten. Hát, igen, és így van, 89 országból jönnek, és akik, akik jönnek, azok a még méréseink szerint két és fél töltenek az Azt hogy van-e valamiféle ilyen izé, mint Michelin csillag, vagy nem tudom micsoda, amely minősíti a futóversenyeket, és abban is valójában, mint a Grenzlem a, a teniszben, tehát, hogy van-e ilyen csillagozás a futóversenyeknél? Mert a feltételezésem szerint kell, hogy legyen. Igen van, de ez egy, ez egy eléggé sajátos dolog, mert ezt e, kisajátította magának a nagy a versenyek szervezői kisajátították maguknak, és e, ők, ők adják maguknak, és olyan feltételek vannak, amiket mi nem tudunk teljesíteni. Hiszen Abba hány el... férbed, abban az nagyjából hány verseny, amiről most beszélünk? Hát ez egy ilyen 4-5 verseny. A New York maraton, a, a maraton, Marathon, a Rotterdam maraton, tehát hmm. ezek a nagyvárosi Berlin maraton. Mi maradt meg a hét végéből? Hát, fáradtság. <gül> mert fáradtság. Mert, mert ugye több napig építjük, hajnaltól késő estig, én egy helyen futottam bele, én eleve úgy választottam az autóval az irányt, hogy ne kelljen. A Petőfi hídnál láttam egy lezárást, ahogy átmentem Budára, ott a műegyetemnél jobboldal. Igen, a Petőfi híd nem volt korlátozva, de a lehajtásról, igen. igen, mert a felső rakparton és az alsón is futottunk. De én azt gondolom, és hogy... És hol voltam mostban? Események... Saroltam, mert ugye ez egy központi kérdés volt, a pálinkás kérdezte. Igen, saci, saci nem volt, saci nem volt. Rég beszéltem vele lelkis nevethúzalásom is van, fel is fogom hívni a napokba, hogy hogy van, mit csinál, mert rég találkoztunk. Nem, nem láttam, mióta a versenyén nem futottunk össze. És mi maradt meg? A fáradtságon hát, kívül. Hát az, hogy, hogy iszonyú, iszonyú jól érezték magukat a gyerekek, ugye most ezen az eseményen is, aki a családi futáson, a 900 méteres családi futáson indult, az a volt a fogyasztal élők, Uh, ugyanúgy a Margit szigeten. Uh -huh. A Margit szigeten jelöltünk ki egy kis körpályát, és azon futottak, több ezren voltak. Én most viszonylag a... régen voltam a Margit szigeten, az most olyan, mintha Margit sziget volna, tehát az most nem olyan, mint egy ilyen felásott nagy kert? Nem, nem, nem, abszolút teljesen rendetették, sőt, ö, nagy bánatomra, illetve nem is ezt ö, inkább idézője bemondom, olyan felületek, amiket használhattunk raktározásra, tudom én volt egy buszforduló, amit visszazöldítettek, vagy a kaszinó parkolója, amit szintén használtunk, ilyen célokra azt is visszafüvesítették. Tehát abszolút a, a, a használva vált. Anélkül, hogy a... várospolitikával foglalkoznék, most éppen a mostani városvezetés az mennyire futóbarát a tekintetben, hogy hány verseny milyen feltételek közt? Hát szabályozták, teljesen szabályozott körülmények között. Ez a legjobb, amikor az ember tudja, hogy mihez tartsa magát. És mihez tartsa magát? Van, hát három nagy eseményt engedélyeznek, és azon kívül, ha jól emlékszem, hat kisebbet. És hát vannak olyanok, amik csak a Népligeten belül, vagy a városligetem belül, az ugye mostott azért kevésbé, az ott <gül> nem elejtény. könnyű. Építések bajlanak, igen. <gül> amik csak úgy bonyolódnak, de szép szó, hogy nem zavarjuk a közlekedést, de volt több is lehet. Tehát ez a három nagy egyébként a Vibicita, az őszi félmaraton és az őszi maraton. Ön merre közlekedik ilyenkor? Hát én, én mindig a motorral megyek elől, és nézem, hogy minden... Nagy kis motor? Legyen. Hát nagy motorral, de ne, nem én vezetek, én, én utas vagyok, és hátulról pattanok le, és megyek vissza, hogy találtam, hogy valami és nincs És ilyenkor helyén. van valami rádió kapcsolat? Tehát, Ter ami... Természetesen, hát itt két rádióval, egy, egy útvonalas rádióval, egy helyi rádióval. Hány fő a, az, akik egyébként a szervezők ilyenkor szombaton foglalkoztatva vannak? Hát közel ezer. Ők pénzt kapnak ezért, vagy ők... Ö... Igen. igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Magyarországon az önkéntesség még eléggé nehezen megy. A, a rendőri területen. biztosítás az mekkora? Ö, ha jól emlékszem, a félmaratont hát, 80 rendőr biztosította. Közlekedési szakem. Jutott-e önhöz bármilyen negatív hang a tekintetben, hogy volt fennakadás a városban, vagy nem? Nem, nem. Hát nézzük, ilyenkor mindig... Ö, akkor is megszok. Most is, például, mit, a Margit ídon, kell futottunk ott, két sávon futunk be, és a forgalom, az autóforgalom az a villamos csínál van terelve, a villamossal együtt megy, és visszanéztem a nyugati felé, és lámpaváltásra álltak. Tehát egy lámpa mögött állt mondjuk 20 autó, és utána üres volt. Tehát nem torlódott. Jó, a Sokat a... kérdezett, de közben az nem tudta befejezni, a 900 méterrel volt szó elnezést. A gyerekekről. Uh, igen, igen, igen, igen. És uh, hát, a amikor, Hogy mindenki, mindenki érmet kap. Tehát uh, a, a 21 kilométer teljesítői is mind érmet kapnak. Hát, ilyenkor négy tonna érmet kiosztuk. <gül> <gül> Akkor a szám, ami <gül> eléggé melbevágó, de hát uh, ez ténykérdés. Uh, és, uh, és a kisgyerekek is az iskolások is, akik 2,4 kilométert futottak mindenki érmet kap. Hát ilyenkor... Mennyire van számot tartva az időeredmény? Hát természetesen minden távon a 24 en nem, de az attól nagyobb, akkor, tehát a 7 kilométeren, 10 kilométeren, 21 kilométeren váltókba, ott hirdetünk eredményt, az 1-3 helyezettét, de hát Magyarországon erős, ha nyugati, nyugati a, nem, nem így mondom, hanem hogyha a külföldi eredményeket nézem, akkor erős, erős amatőr időkkel győdni Mennyire van ez egészen pontosan kimérve? Miért Ez abszolút, ö, teljesen, teljesen pontosan. Hitelesítettjük, miután mi az EAMS-nek a, a Nemzetközi Utcai Futó és Maratoni szövetség, ennek mi a tagjai vagyunk, és ö, a, az összes eseményünkre, pályahitelesítőt kérünk. Általában hozzánk a Hugh Johnson, -en, aki ennek a szövetségnek a főtitkára, sőt győzött London maratonon, sőt az első budapesti Divicsitát is nyerte. Szereti is Budapestet, és ő jön és ő hitelesíti a, a távot. A, a, a maratonnak ugye 42.195-nek kell lenni, a félmaratonnak, meg ennek a. Mi a következő esemény is mikor lesz? Lesz. ez most. Bocsánat, elő kéne egy papírt, hogy ne tévedjek, mert én csak ilyen számokat papírból tudok jól mondani, de már itt elő kaptam közben, és mondom is mindjárt. Azt mondja, hogy. Május 4-én lesz a Tour de Tisztató, ez egy kerékpáros esemény, a Tissatavat kerüljük meg, aztán május 19-én a női futógálánk lesz, ez a névligetbe lesz, 10 kilométerrel és kisebb távokkal is, közel ezer hölgyet várunk erre az eseményre. Aztán lesz, gárdonga, kerékpárosnap, kékes csúcsfutás és a többi, de hát, aki esetleg erre kíváncsi, akkor termék megjelentésként az... a, a Jó. Azt árulj nekem, hogy mennyire melegedik meg a szíve akkor, amikor mindenféle felszólítás nélkül egyszer csak elkezdenek emberek ezügyben telefonálni. Tehát egy olyan műsorban, ahol Mesterházi Attilát is lehet hiányolni, de ma nagyon mértékben beszéltek futásról, mint közéletről. A futás jelenléte egy tízes skálán mondjuk volt és a közélet jelenléte a karácsony-gergejével folytatott beszélgetés leszámítva, talán a kettest is alulról sorolta. Ez mennyire örül ennek a szíve? Abszolút. Hát ugye ez az életem, 41 éve szervezem ezeket az eseményeket, tehát de az, hogy eseményektől független, tehát ugye azok, akik ezen az eseményen részt vesznek, azok ugye minimum naponta vagy két naponta futnak, tehát nem mindig az esemény van, de az eseményre készülnek, vagy az eseménytől független, hiszen hányan futhatnak olyanok, akik sose indulnak eseményen, de közben futnak, ami gondolom önnek épp olyan fontos, az egy másik kérdés, hogy ön azokra számít alapvetően, vagy azokkal számol, rosszul fejeztem, ki rosszul volt az ige, akik egyébként ilyen versenyen indulnak. De hogy egy ekkora a merítés, azért ez hihetetlen. Nekünk, uh, nekünk van egy futónagyköveti uh, hálózatunk, ami most már a környező országokban is él. 180 uh, futónagykövetünk van, akik uh, különböző helyeken, kerületekben, illetve vidéki uh, városokban, különböző helyszíneken várják a uh, futókat. A, a, akiknek az a dolguk, mi arra készítjük fel őket hogy tanácsokat adjanak és nem arra, hogy idehozzák a mi eseményeinkre a futóka, hanem egyszerűen foglalkozzanak azokkal, akik amatőr módon elkezdenek futni szeressék meg a mozgást ez a, ez a célunk, ez az én életcélom is, hogy minél több emberrel szeretessem meg a mozgást köszönöm szépen, hogy hívott, jól tette viszont hallásra megkaptam a vérképemet bár úgy tudnék futni, mint amilyen a vérképem. Miközben el kell, hogy önöknek áruljam, hogy természetesen lesz majd népszavannál értekezlet, ahol beszélnek a változásról, vagy nem változásról, és ugye az emberben, én most egy relatíven nyugodt periódusban vagyok, túléltem ezt a 44.4 pont bár fel se tételeztem, hogy nem fogom túl túlélni. A rádióban nem voltam ennyire biztos, de hát a valami olyan fantasztikusan viselkedett, hogy arra szavak nincsenek, de hát a mostani életkoromra, amit nem szeretek hangoztatni, az együttérzésem vagy az együvé tartozásom a barátnőmmel, ezt szándékosan nem szeretném osztályozni, de nagyon szeretném Hogyha majd beszélünk, akkor, amikor beszélünk, akkor egy olyan hangunővel beszélhetnék, mint amilyen hangunővel beszéltem reggel. Kurva jó morsor csináltak nekem arról, ugye tudnak. Akar még bárki telefonálni 061 489 099 és 0 a Nem, ez, ez a vérkép ez azért jutott az eszembe, mert ezt péntekre ígérték, és én meg voltam róla bizonyosodva, ezről ezzel megfeledkeztek és akkor tessék. Tehát ezt nem is kellett volna, hogy elküldjék nekem. Sose fogom elhinni, hogy a világ tud működni. Van de nem tudom, ki az anyám, vagy ki az, aki belém rakta, a tekintetbe a féket, hogy mindig azt gondolom, hogy hétfő után nem lesz ked, hogy a balláb után nem lép a jobb. De aztán tessék, az események azok mint szembe mennek ezzel. 061 és 06 van e bárki, vagy elindíthatom a zárózenét, vagy mi legyen? de megnéztem Széket Csaba bányavilág című színdarabját, és nagyon melegen ajánlom mindenkinek, aki nyitott az öniróniára nevetésre, sírásra. Ez merre megy? Jó, bon. Ez hol megy? Pinceszínházban. Fura egyébként, ez a, a bányatilógia, ez három darabból áll, és egy van a pincében, kettő, meg ha joltam a szkénébe, elég nehéz egyébként mind a hármat megnézni, én most az elsőn túl vagyok, és, ja, és Kaszás Gergő zseniális. Én az egyik felszereztem. Köszönöm szépen. 061 -9 099 -9 és 06 7, -7 -1 -1 -1. Ha igényt tartanak rám, maradok, csak derüljön ki. Olyan hosszúságú zenét rakok be. Jó reggelt. Jó reggat Én még szívesen hallgatnám, mert nagyon jó volt a mai nap is öndel. Én értem, de... Tehát ez hozzá kell járulni, tehát ez a... Ön most egy olyan ember volt, aki drukkol az szélén azoknak, aki futnak. Az a kérdés, hogy van-e futó? Én most a zenével megelülegezem, de nem muszáj, hogy végig Én elkezdek csomagolni. Jöregett, korábbi! Hát először én is mit közönség? Hát a műsor tényleg egy unikum, még egy ilyen nincs, hogy tényleg Helsinkiből futás nincs. közben be De, hát de nem csak az, hogy Helsinkiből futás a közben, a hanem hogy, a... hogy amit az aztán kivált. Igen, igen, igen, hát fantasztikus, hát hát hát hát hát hát hát hát hát hogy hát egy egy hogy, hogy ugye hát hát hát hát hát hát hát hát egy óriás plakáttal ajándékoztatok igen. meg, és a Krisztályt elkezdte számolni, hogy hányan haltak meg abban a társaságból. Hát igen, igen, bizony. Ott ültünk, emlékszem, ott Igen. a Tózsa Györgyűt környéke, ott ottuk lefotózza bizony. Hát ez, ez van, ez az élet. De figyelek. De azt akarom mondani hogy, ő, hogy őrület, hogy utána elkezdtem nézni itt a telefonomban, az istrejét, félszik az, hogy hogy merde van umák, meg minden, ez szóval, fantasztikus, a, a, a, a, ebben, ebben közönség mondom, a néz a futók mellett ül és drukkol, vagy áll. A másik, amit szerznék visszatérve, mégis csak a műsorban volt ez a számlatörténet az Orbán, meg az újhelyi. Én abszolút kiszerűnek tartottam már az újhelyinél is, hogy kérik, hogy a csempett számlát mutassam meg, meg akár az egy őrület volt. De az Orbánnál tényleg, olyan én beülök hozzád az autódba, és leviszem mondjuk Szegedre, akkor beszálltok a benzinpénzbárt, erről nincs számla, hát ez, ez egy hülyeség. Hát nyilvánvalóan a csányi nem fog arról számlát, nincs is, nem is lehet. Hogy az zeplőjébe beül a akkor, és azt mi adok, a kerozinról neki tudtam amire 100 litert a De mondom, az új helyén is egy őrület volt ez, hát szóval volt nekem ilyen történetem ezelőtt, 20 évvel, amikor engem az APEC vizsgált egy házammal kapcsolat, hogy számlák hol vannak, mondom, gyerekek számla nincsen, kívtuk egy igazsági szakértőt, megmondta, hogy mennyibe került a ház, és akkor az APEC leállt a, a vizsgálat, békén hagytat. Úgyhogy keresem én annyit, hogy lehessen szóval. Az új helynek is az van olyan jó fizetések itt, hogy azt mondta, hogy kérem, ebből a fizetésből én meg tudtam csinálni, a francba. 061 és 1 4 8 9 Nem szeretnék rossz felhangot adni a műsornak, és tűzletvállalja tőlem bármiféle tulakodást. Csak egy dolgot szeretnék kérdezni, illetve nem derült ki a műsorból, hogy amikor egy ilyen futóverseny van, és örülök neki, és minden rendben van vele, hogy összejön egy úgynevezett időzérletet, kritikus tömeg, ami politikailag már lehet, hogy valakinek nem tettik, hogy az nem volt valahol Esetleg olyan, hogy ide-oda raktak plakátokat, vagy emberek. Ez abban most, hogy van két választás előttünk, polgármester és európa Unió, hogy nem voltak ilyen kis, kis nyalánkságok, azt, hogy is, hogy nem. a marketing dolgok. Tudja, gondolok? Hát értében, Egyéb, vagy, mire gondolok? Egyrészt nem értem, hogy mire gondol, másrészt semmi Ha Hát, próbáltak meg ezekbe az emberények. Könyörgöm, ez a történet most őről szól, miközben a valóság nem ezt tükrőzi. Tehát ön Érte, prób... én csak Oké, okay, de maga amikor azt mondta, hogy meg nem akar rossz ízt ö, nyavajázni ebbe a műsorban, már akkor is mondtam önnek, hogy nem sikerül. Tehát az, hogy ön egyébként azon bontott halak egyike, amelyben megsértették az epét, arról a mai nap nem tehet? 0 6, 1, 4, és Ha még Kriszteta, vagy már nem. 4890999 és 0636771161 egy, hat egy. Villeg még 10 perc. Nem telefonálnak, a telefonálnak akkor húsz. és nulla in the city Out of town Where the blue Jó kívánok, meg szeretném kérdezni, most mit játszik, most mit hallgatunk? Ez Angelo Badalamenti és David Bowie, A Fuggy Day in London Town, Red Hat and Rhapsody, Gershwinfeldolgozások. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra! Viszont hallásra. 061 489 099 először. Angelo Badalamenti egyébként a Twin Peaks zenéje kapcsán is ismerős lehet. Jelentem 35, az óra. Szükség esetén még 13 percig, ellenkező esetben 285 másodpercen át még. Szükség esetén az azt jelenti, hogy ha igényelnek, ha nem igényelnek, Akkor még 265. telefonálót elmulasztottam, mert közben elég el mitérhető módon a magán beszéltem, ha az illető újból telefonál, akkor felveszem elnézést. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Fiala úr! É, innen yorkshire vagyunk. É, a saj, sajnosak a műsor végét hallottam, de nagyon jó volt ez a futós beszámoló. Itt ugyanis egy órával el van csúszva az idő, később van. És hát gratulálok hozzá a kutóknak <gül> is. Nekem nincs miért. Ez a, ez a kejfejacsi közössége. Ez így működik. Egyetlen egy telefonáló volt, aki, ebbe, <kül> aki mindjárt hozzá is tette, hogy izé és bizé... Nehéz ezt így kimondani, de ez maga itt a Békeszigete. De nem jó szöveg az, hogy a Békeszigete sokkal inkább, mintha ez itt a Galapagos-szigetek lennének. Tehát, mintha így elletett. Vannak olyan egészen varázslatos pillanatok, most éppen a komodoi gyíkok kapcsán, vagy sárkányok kapcsán tiltották ki az embereket valamelyik szigetről Új-Zéland környékén. Van olyan pillanat, amikor ez a műsor tényleg úgy tűnik, mintha arról szólna, amiről az aznap ismerszik. Amit az apró tudni kell, vagy lényeges. Ami természetesen egyetlen egy dologgal lehet kapcsolatos, ami nem más, mint a mi életünk, amely természetesen mindenki eseté más és más. Köszönet a csorbának. A jó Istennek, a civil rádióna, önöknek a szerencsévének nem ebben a sorrendben, hogy mindezt lehetővé tették. hat és nulla hat harminc Béke törölve. 0614890999 és nulla 06 senki többet. Még hat, még befuthat egy telefon, még kettő. És tudják, mit még ráhúzok? Huszonkettőt. Így hallgatással. Ha hazaad, befut még egy, akkor lesz. Ha nem, akkor jön a laci, te jössz. De még nem mondtam, laci. Te jössz. Egy kis nyugalom. CIVI Rádió 98 MHz.